Idag ja, så är det måndagen den 27 maj 2024 och vi samlade jag, och Martin, Patrik och så har vi en gäst idag som heter Thomas Heldal. Välkommen Thomas! Tack, tack! Tack så mycket! Ja, välkommen! Ja. Och eh, vad vi förstår så är du väldigt kunnig inom juridikens eh, område. Eh, jag tänkte att du kunde först kunde lite kort eh, presentera dig själv och, och vad det var som gjorde att du kom in på. Eh, att det var någonting fel i samhället och att det blev just juridiken som är ditt, det ämne som ligger dig närmast om hjärtat. Absolut, absolut. Det ska jag göra. Jag är alltså en byggarbetare, utbildad murare och takläggare. 2019 tror jag det var. Eller 2018 så såg jag en video med Sebastian Florin. Där han tog upp en del av det här med... Perspektiv på hur man kan se saker och ting i det juridiska spelrummet var. Och där fattar jag ju väldigt snabbt tycke för, för, för det här. Då är så att det fanns en hel del oegentligheter här. Och det var då egentligen då jag öppnade mina ögon helt enkelt. Och jag ville få djupa mig mer i det här. Så 2022 så startade jag en telegramgrupp som heter Juridiska Jutsu. Uh, där vi har över 300 medlemmar plus vi har ett eget juridiskt team på 10 stycken som håller på med det här dagligen. <kör> Och även en Youtube-kanal som heter Juridiska Youtube där vi försöker uh, visa till lite av den, vad ska man säga, den researchen vi har gjort. Så att man, vi kan öppna upp uh, ja, det vanliga medborgarnas medvetande om uh, vilka faktiska rättigheter man har. Och hur myn felaktig myndighetsutövning ter sig genom ord och terminologier som vi tror att vi vet vad det är. Mm. Ja, och det där är ett, vad ska man säga, ett, ett återgående tema som man ser just det här med, med språket och begreppen. Mm. Uh, för det, det ägnar man sig inom alla andra områden också. Som, jag menar om vi tar till exempel det här med vacciner då. Så får vi höra att vacciner, de är säkra och effektiva. Men vi vet inte riktigt vad de begreppen betyder. Jag menar, vi alla, alla har ju en viss association med orden säkert och effektivt. Va? Men när man börjar titta på vad de menar när de säger detta. Så ligger ju deras definitioner väldigt långt ifrån. Eh, vad vi anser, vad vi tänker när vi hör de orden då. Och det är ju samma sak, Jag har ju pratat mycket om det här med eh, eh, frånvaron av vetenskapliga belägg för virus. Och då, då säger man inom virologin att ja, men virus är ju isolerade. Och därmed eh, så, och det krävs ju för att man ska kunna identifiera då den, den genetiska koden i ett virus så måste vara ju avskiljande från allt annat. Annars vet man ju inte vad det är man, man eh, sekvenserar då. Men då är det så att virologin de har ju ett annat begrepp för ordet isolera då, än, än vad vi har. Eh, när, om, man, om vi tänker isolera ja, då tänker vi till exempel att man har någon process där man kan skilja socker från mjöl, eller vad det nu är. Va? Men, men det är inte vad virologerna menar då, när de säger ordet isolera. Eh, och vad jag har förstått Även om jag inte tittat så mycket på det och vi hade ju Sebastian här för det var ju några år sedan nu. Och jag har tänkt i många gånger att vi borde prata mer om, om, om det här med juridik. För att det är ju ett väldigt viktigt ämne som, som berör oss alla. Och ja, nej så varsågod Thomas. Fortsätt. Ja nej, som sagt, jag håller med, jag håller med. Det viktiga här är att som jag vill bara säga att det finns en del vanliga grundläggande terminologier som vi, vi tror vi vet vad är. Och en av dem är då ordet person. Och person är alltså kort och gott ett företag. En legal entitet i den juridiska kontexten. Så att när vi läser många av de här förordningarna så tror vi att det gäller oss. Men det är alltså oftast eh, vad man kallar det allmänna. Och i det allmänna så vistas då fysiska och juridiska personer. Och eh, fysiska personer enligt en proposition 1974, 56 sedan eh, 7 så står det tydligt så här så som företag räknas i första hand juridiska och fysiska personer som bedriver rörelse. Så att om du inte bedriver en rörelse så är man heller inte en fysisk person. Det här är då väldigt viktigt för att det här är direkt kopplat till inkomstskattelagen. Som deklarerar klart och tydligt att eh, de enda skattepliktiga entiteterna är alltså fysiska och juridiska personer. Så om man inte bedriver någon rörelse så har man heller ingen skatteplikt. Jag vet att det här är svårsmält. Ja, jag förstår det. Men för att då gå vidare lite till, vad ska man säga här? Regeringsformen här. hitta det Så får man det här tydligt här i regeringsformen. Andra kapitlet, tionde paragrafen, som stadgar klart och tydligt att Andra stycket, skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än vad som följer föreskrifter som gällde när en omständighet inträffade som utlöser skatt- eller avgiftsfullheten. Det indikerar ju då att det måste ha till en omständighet. Och den här omständigheten i det här fallet är då när du registrerar någon form av rörelse. Då blir man en fysisk person och drar på sig en skatteplikt för förmånen att bedriva kommersiell verksamhet inom kommunens territorium. Och man blir då en invånare i kommunen. Invånare på engelska är inhabitant och det betyder enligt American jurisprudence som är ett jättestort rättslexikon. Så betyder invånare medlem av, företag, av ett företag. Och Det här omnäs också i kommunallagen, första kapitel, femte paragrafen om medlemskap i kommunen. Mm. Och det här ja, blir... men inte, intressant, men om vi, om vi tar det lite konkret då. Om vi säger så här att jag, jag åker runt som eh, takläggare och, och murare och jobbar massa och eh, får betalt för det. Ja. Men jag betalar inte in någon skatt för det. Och ja. sen så kommer skattmansen till mig och säger: Hallå där? Du. Det här är en skattebrott. Och, ja. Ja. ja. Ja. Men det här är korrekt. Alltså, skatte, ja. skattefrågan är en av de svåraste frågorna att att ta hand om. Men mm. grunden är så här att du har rätt till liv. Ditt arbete är alltså din egendom mm frukten av ett arbete. Det är någonting du själv har producerat. Så om du inte har gjort det i någon form av alltså genom alltså en alltså, registrering av rörelsen och du jobbar bara som anställd så äger du 100% av frukten av ett arbete. Det ingår i rätten till liv. Mm. Mm. Ja, men jag jag så bara tänker om jag har liksom, göra det är skatte... en konkret situation här. Då, att liksom, jag, jag har svissat dig 30 000. Ja. Och så säger skattmasen att Ja, det är för att du har Lagt mitt tak yep. Och det har inte jag, jag vet inte om Nej, det är väl inte jag som ska sköta det Utan det är väl du som ska betala Skatt för det i så fall Men jag bara skickar dig 30 000 mm. Ja, då, Som du heter yep. mm. va, va, Vad kan man göra då? <laughs> Eller liksom. ja, men då, blir det, då blir det Här kommer vi ner på definitionen av, Är jag en fysisk person? så bedriver en rörelse. Ja. Var, jag in, var jag organiserad och inkorporerad i kommunen. När jag utförde det här arbetet. Mm. Eller var jag inte. Mm. Och då tänker jag att. Liksom, och om man anser då att du är det. Då har ju liksom du förbundit dig till att följa de regler och förordningar som ja. finns där och där är att du ska betala skatt då. Ja men den, ja. Det här, den, den obligationen att prestera mot Skatteverket skapas ju genom registrering av en rörelse. Ja. Annars är ju per definition slav. Då går mm. vi tillbaka till regeringsformen, andra kapitlet, tionde paragrafen. Om att det måste till en omständighet. Vilket indikerar att jag är alltså inte skattepliktig. Enbart byggt på premissen att jag existerar. Så när jag tar jobb som en anställd. så bedriver jag ingen rörelse. Utan då äger jag rätten till eh, 100% av frukten av mitt arbete. Mm. Däremot, om jag vill organisera och inkorporera mig. Och nyttja sig av eh, det allmännas, det administrativa förmåner och privilegier bygg på mm. premissen att jag gör business på ett territorium som jag inte själv skapade och nyttjar det kontaktnätet i det allmänna och de, alla de regler som är till skydd för en näringsidigare, då är det givetvis, då kommer det med en obligation att prestera i form av skatteplikt och avgiftsplikter. Mm, Okej. Okay. Mm. Äh, jag jag förvärvsarbetare och uh... Min arbetsgivare skickar in vad jag har tjänat till skattmasen så jag får ju hem en deklaration till mig där de redan har dragit av den här skatten Hur ska man gå tillväga då genom att säga att nej jag vill inte betala den här skatten och undvika det för det, det känns som att det kan ge ganska eller man vill inte ta reda på vad det är som händer för att när staten tar det med hårdhandskarna så kan ju de göra livet ganska surt för dem så. Absolut, ja, jag håller med. Och då blir det, det här: det här kommer att bli någon form av um, rättegångsprocess. Men den som hävdar har ju bevisbördan. Och om Skatteverket hävdar att du bedriver någon form av organiserad rörelse, och där finns en formell dokumentation på att det här det har skapats en skatteplikt eller avisplikt, så kan du bevisa det genom form av registrering av den här rörelsen. Men om de inte har det. Så har de ju tagit dina pengar, byggt på premissen att de antar att du bedriver en rörelse. Men de har ingen formell dokumentation som backar upp, som gör det till den här fysiska personen. Och då står de, att alltså den som hävdar måste ju bevisa. Så att när de kommer att stämma dig för att du har på grund av skattebrott, så blir det att då till exempel i fjärde kapitel andra paragraf, och så invänder du, och sen så begär du. Och meditationsföreläggande om de allmänna handlingarna i de allmänna registerna. Där det står den här formella registreringen in som medlem i kommunen. Där du har gjort en fysisk person som skapade skatteplikten. Finns inte den? Nej men då har de inte heller belägg för sin claim. Är du med? Vad är Ja Jag tänker finns det några exempel där man så att säga genom framgångsrik tal har fått igenom den här typen av invändningar då, eller de har liksom jag vet, jag vet inte så här i Sverige men jag till exempel jag invänder jag har gjort några processer här jag invänder direkt till exempel om det är ett allmänt åtal ja. By, byggt på premissen att jag är en person och vistas i kommunen ja. Ja, så har jag invänt mot att domstolen här saknar sakbehörighet Eftersom det finns ingen äh, rejäl part, till exempel i trafikbrottsmål. När äh, polisen stoppar mig och känner att jag befann mig i trafik och sen så äh, förnekar jag brott och sen så går den här förundersökningen över till åklagaren, då ska han väcka ett allmänt åtal. Och då kommer äh, han äh, lägga då att äh, jag ska ha straffan så gentemot trafikförordningen. Men alltså jag hävdar ju då rätten att jag åtnjuter rätten i stadgad i regeringsformen andra andra kapitel av paragrafen. Där det står att varje svensk medborgare sig rätt att fritt förflytta sig. Eftersom definitionen av trafik är att transportera gods och personer i tjänst. Så därför ni ser personer som inte transporterar personer i tjänst så står det ej i trafik. Så det är en kommersiell... Eh, aktivitet om jag inte då befann mig i någon sån här licensierad verksamhet under tiden jag blev stoppade polisen så kommer mitt försvar vara att jag åtnjöt mig rätten att fritt förflytta mig och att åklagaren bedriver ett allmänt åtal och då går vi tillbaka till regeringsformen 2.6 där och säger att varen en skyddad gentemot det allmänna allmänt åtal och sen går vi då vidare till regeringsformen, and, eh, 20, andra paragrafen, tjugonde paragrafen. Eh, där det står att det är den här portalparagrafen som använder sig för att eh, rätta att inskränka våra fria rättigheter. Va? Så använder de 2.20 som en portalparagraf, som en ursäkt. Och den uttrycker så här, eh, ska vi se här. Jag hittar vad här så att. Uh, i, jag ska säga, efter bemynda i, en, i lag får det i första stycket aninnan fri- och rättigheter begränsas genom annan författning, alltså en förordning Alltså så har vi läx principen då att det finns en hierarkisk ordning grundlag, lag förordningar mm. och trafikförordningen är just en förordning Okej, mm. men om vi igen bara som så, så lyssnarna hänger med här och säger, om vi tar ett konkret exempel igen då. Jag är ute och kör med min bil. Den är inte skattad. Den är inte ens registrerad. Och så blir jag givetvis stoppad av polisen då. Och så kommer polisen fram till min vindruta som jag bara sänkt ner lite grann så att jag kan prata med dem. <laughs> Och så säger de att ja den här bilen den är inte registrerad och ja, antagligen vare sig skattar eller besiktad då, eller naturligtvis inte då. Och så säger jag till konstapen att ja men jag är inte, jag, jag kör inte bil då eller jag vet inte, jag, jag, jag, jag reser, jag är ute och reser, jag färdas, jag är, sysslar inte med någon kommersiell verksamhet just nu. Och det har jag rätt att göra enligt grundlagen. Vad händer då? De kommer skratta åt dig så kommer de säga att Det här är inte någon amerikansk Ja exakt <laughs> yeah. Men det faktum är Kolla här, alltså, Det här kommer portalparagrafen 220 in mm. alltså, <kör> alltså Och då står det så här Efter bemyndigande lag får det i första stycket Angivna fri och rättigheter begränsas Genom annan författning Och det är även i rörelsefriheten ja. eller hur? Och det är den du nyttjar Eller hur Ja Mm. Sen har du en bil med en, äh, ett äh, skylt eller registreringsnummer. Ja, men så att jag har plockat bort den då. Jag har inga skyltar på min bil. Ja, nej, men det, du har ingen obligation. Utan den obligationen sker först när du bedriver till exempel i ditt fall att du bedriver någon licenspriktig verksamhet där du till exempel har ett logistikföretag. Du kör med din bil för att tjäna äh, pengar på på vägen va? Mm. Du transporterar gods eller personer i tjänst. Det är mm. då de här grejerna måste vara på plats. Mm. Men som vanlig privatperson så har du inte den här obligationen att prestera. Och mm. För att ytterligare förklara det här bemyndigande i lag bör den i denna kontext förstås som att man ska först ansöka då. Om att få engagera sig i licensierad verksamhet. Då faller den här obligationen på plats. Mm. Men som sagt tyvärr går det inte att förklara till polisen för det. Men återigen. Då kommer vi tillbaka när de väcker. Ett allmänt åtal mot dig. Mm. Då kommer vi tillbaka in på regeringsformen 2628. Du skyddar dig inte mot allmänna. Och svenska staten garanterar dig fri rörelsefrihet. Mm. Okej. Okay ja Och så regeringsformen 11-14 där det står att äh, äh, författningar och lagar som strider mot själva grundlagen. Äh, då går grundlagen före. Mm. Så att vi har allting. Som du ser lagboken som en, en bok med koder som beskriver olika omständigheter. Där de här koderna blir applicerbara. Mm. Så använder vi med den här boken här för att referera till det här juridiska spelet och hur man besvarar ett allmänt åtal till exempel. Mm, och jag, jag tänker det här med grundlagen att uh, vi har yttrandefrihet men det blir som uh, Djurfarmen, uh, George Orwells bok där uh, att, uh, man säger att vi har yttrandefrihet men du får inte säga det här och det här i och med lagen om hets mot folkgrupp så att man, man liksom har en grundlag som ska vara det högsta men sen... Sen liksom sätter man den så att då är ju inte grundlagen det högsta utan då är ju de här klausulerna det som man rätta sätter och det som faktiskt blir rättegångsfall av. Ja, precis. Men det som sker då är ju det att till exempel du går till trafikmålet här, då, får stä då stämmer de ju dig utifrån vissa premisser att du är ett rättssubjekt. Att du är alltså ett föremål för trafikförordningen. Att den är applicerbar i det här målet. Men för att det här ska vara applicerbart så måste det finnas grundräkvisit på plats. Som till exempel, borde finnas ett arbetsgivarintyg. En färdsedel. En loggbok. Som kan säkerställa att du faktiskt befann dig i trafik. Annars är du bara grundlösa, grundlösa anklagelser. Påståenden ett påstående i lag är bara ett på, blir bara ett påstående om det inte finns faktuella omständigheter eller bevis som ger stöd för de här påståenden. Så när jag begär om ett editionsföreläggande så jag begärde formell dokumentation jag har gjort det här till en åklagare. Då fick jag tillbaka att det finns ingen sån formell dokumentation på att, och det behövs inte. Men när jag frågar efter det jag inte får det här svaret. Ja men då står ju domaren i situationen att han ska vara då enligt regeringsformen, eh, första kapitlet i paragrafen, paragrafen objektiv och saklig och domaren är trier of the fact. Så när jag påvisar det här då så står, hamnar ju åklagaren i situation att han kan ju inte bevisa att jag var i trafik. Utan jag åtnjuter ju då med rätt enligt regeringsformen, andra kapitel, 8, paragrafen och <hör> skydd gentemot allmänt Allmänna förfaranden. Då står ju det kvar i det här. Så det blir den här formen av argumentation hela tiden. Och eftersom han inte kan bevisa att jag bedrev någon licenspligtad verksamhet, så har inte han påståenden som backar upp hans claim. Mm. Men har, har vi några konkreta exempel som Patrick frågade efter där det är människor som har gjort precis det du åberopar och kommit undan med det? För att det är ju det, det, det tror jag folk. Och behöver höra att det har varit andra lyckade fall för att våga, våga sig på att göra det här själva mm. uh, ja jag, jag säger så här uh, i en kontext så är vad andra har lyckats med helt irrelevant förstår mig rätt, förstår mig rätt här nu. utifrån det som är det är att antingen så betalar du 1500 kronor för en trafikkameramål eller så prövar du och besvarar det här själv och vad är det värsta som kan hända? Jo, att du får betala 1500 kronor i alla fall. Men på vägen dit så har du fått en oerhört bra juridisk grund att börja stå på. Så att det är det. det, det. Ja. Jo, jo, det är det. Man, man kan göra rätt i sak så, men sen kan ju rättssystemet ägna sig åt det här att suga ut musten ur den, att de förhalar och så. Och jag tänker bland annat på Linda Karlströms rättegång som vi har följt, följt en del, att hon hon har ju rätt i sak juridiskt sett men sen processar hon för att få 150 000 då mot att det kan innebära en kostnad för henne på över en, en miljon i rättegångskostnader. Och i första domen i tingsrätten så dömde ju faktiskt tingsrätten till hennes fördel då att hon vann målet men att hon sedan då skulle betala sina egna rättegångskostnader vilket eller, det, det har ju nästan aldrig hänt att, att den vinnande parten ska betala sina egna rättegångskostnader så att, det verkar ju som att de, de gör ju lite som de vill de, de skiter i sina egna lagar och regler det är tolkningar och ja, de kan ju ta det som helst mm. Absolut ehm, och svaret på det där det är att i dessa tider som vi är nu så handlar det om att kort och gott att bli sin egen advokat att förstå det juridiska spelet, att förstå <coughs> hur polisanmäler och eh, hur polisanmälan lägger grunden, alltså en processförutsättning att gå vidare med enskilt åtal mot de tjänstemännen som har eh, trädit ut utanför sin auktoritet och då begår tjänstefel. Så det handlar i slutändan om att, som jag sa, how to win a court, hur du processerar eh, korrekt i en domstol. Och blir den kraften, den faktorn som kan ta hand om det här själv. Eh, problemet är att om man då tar en advokat så hamnar man alltså under, under domstolens förmynderi. Enligt Black Laws Dictionary så beskrivs det här som in the ward of the court. och eh, den följande texten som följer med det är en person av osunt sinne, an infant. Så när du deklarerar att du behöver en advokat så säger du till domstolen att du är inkompetent. Och du blir då föremål för det allmänna processen. Och där i, och det som skedde Linda, där faller de på, där är du rättssubjekt. Och där kan de bara köra över, det. precis som det skedde med henne, där de lå överkostnaderna på hennes advokatkostnader som skulle dränka henne totalt. Så att Advokaten uh -huh. är big no. no okay. Advokatens första, äh, vad heter det, första vad heter det, förpliktelse ligger mot alltså rätten, domstolen. Den andra ligger till det allmänna. Och på tredje plats så kommer klienten. Så det innebär att om någon form av i rättsprocessen det kommer någon äh, kontrovers upp som. Äh, strider emot den här ordningen där klientens intresse går före domstolens så kommer advokaten styra upp det här och se till så att domstolens intresse går före. Mm. Jag skulle säga att vi har ju båda träffat jag och Patrik har ju träffat Lindas juridiska ombud kallar han sig istället för advokat och han, han försöker ju på alla sätt och medel att vinna det här målet skulle jag säga. Jag... Ja, ja. Men, men är det någon skillnad där på att vara ett juridiskt ombud och en advokat? För att om, om man skulle hamna i rätten och inte ha någon tidigare erfarenhet så behöver man ju veta hur, hur själva rättegångsprocessen går till och hur man ska förbereda sig och när man ska svara på vilka frågor och så vidare. Den, det, det måste man ju ta reda på på något sätt. Så då kan det ju vara bra att ha någon som kan äh, rättegångsprocesser för att hjälpa till med det. I alla fall även om man försvarar sig själv i sak då sen. Absolut, absolut. Men som sagt, därför är det så bra att börja med de här trafikmålen. Så man får, du vet, få doppa tårna lite. Men oavsett vad, hur vänner du rider på det. Så att, till exempel, vad vi än, ska vi in i stan, köra bil, så kommer det med pengar. Du ska betala kanske 300-400 kronor på en lördag i parkeringsavgifter. Någonting som du har rätt till att göra utan att engagera dig i det här administrativa Så så hela tiden här är en fråga om dränerande av pengar och någonstans så får man bli vuxen och ta upp kamp va? och säga stopp som till exempel har vi har visitationszoner men det gäller i det allmänna på premissen att du är en legal entitet och är förmål rättssubjekt under kommunen men den formella dokumentationen finns alltså inte på plats att du skulle vara det här rättssubjektet. Så många av de här kraven om att du ska ha obligationer att prestera gentemot trafikförordningen. Det finns ingen sådan formell dokumentation. Det är ett antagande. Det bygger på idén att du är en person. Mm. Så, att, så utan de här grundläggande vad ska man säga, uh, säga insikterna om, om den terminologin de, som man kastar sig med så blir man då alltså. Ett lätt offer. Det blir en plastanka på ett skjutfält. Mm. Men jag tänker ju det också, för jag sitter också och funderar på den här begreppen. Du, du nämner ofta det här, eller jag har tagit upp den här, något, att man har skydd mot det allmänna. Vad innebär det att, att ha skydd mot det allmänna? Eller vad? Var är skyddade skyddad mot allmänna? Mm. Jo, det står så i i andra kapitlet, mm. sjätte paragrafen så står det så här Var och en är gentemot allmänna skydda mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall en som avses i fjärde och femte paragrafen Var och en är dessutom skydda mot kroppsvisitation, situation, husansak och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig och försändelse och mot hemlig avlysning eller upptagning av telefonsamtal och annat förtroligt meddelande. Mm Utöver vad som föreskrivs för det där vara gentemot allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och innebär och kartlingar av den enskildes personliga förhållanden. Till exempel då äh, äh, ja, trafikkameror. Mm. Ja, men precis för att det, det, det vet jag ju, förr så var det ju väldigt hårt det här med att man inte filmade på allmän plats och, och, och såna här grejer. Men nu är det ju helt väck, höll jag på att säga. Eller att i alla fall att det allmänna gjorde det. Att liksom staten eller kommunen eller polismyndigheten gjorde det. Men som privatperson så, så har man ju lov att filma på allmän plats, för jag förstår. Absolut har du rätt. Allt du kan se med ögat kan du spela in. Mm. Ja, men precis. Men, men, men, äh, men ja. som till exempel en trafikkamera, det kränker mm. din personliga integritet. Mm. Utifrån att äh, du är alltså, det, Sverige har ju då äh, som svensk medborgare så är du fritt rättnadsfritt förflyttare. Mm. En trafikkamera inkränker ju på den personliga integriteten när du förflyttar dig från punkt A till punkt B. Mm. Men om det är dymper ner en här notar på 1500 spänn i, i brevråden att jag ska och jag, jag sitter här på ett foto. Mm. Vad, vad kan jag göra då, då? Vad har jag för möjligheter att bråka om det här? Det första jag skulle göra då det är att jag skulle invända mot att det är ett allmänt åtal. Och åklagaren i det här fallet har alltså inte först hand i saken för han var inte på plats. Mm. Så domstolen har alltså inte tillräckligt intresse för att den här den, äh, det, åklagaren har inte rätt i sak. För att kunna stä väcka en stämning så måste du ha förstahandskändom och du måste kunna bevisa att du är en skadad part så att det innebär att någonting av det är mina handlingar och du har blivit direkt på påverkat av det och brukar domstolen för att söka upprättelse på grund av mina handlingar. Det mm. går ju inte för att åklagaren Jobba jobbar inte så, han jobbar utifrån ett allmänt åtal precis det som regeringsformen säger att det är vi skyddad gentemot det ja, ja. och då går vi tillbaka till portalparagrafen 220, 220 i en bemyndighet i lag bemyndigheten mm. är alltså en juridisk term som beskriver befogenhet så myndigheten de, de måste först ha en befogenhet för att inskränka dina, yt, alltså dina rättigheter mm. koppla tillbaka till registreringen av någon form av rörelse eller några andra omständigheter som gör att du är ett fysisk person eller ett rättssubjekt under vissa omständigheter mm. Nej men intressant för det har jag också hört liksom att det här att alla de här förordningarna och, och ja, man har kört 10 kilometer för fot eller vad det är va det gäller inte egentligen eller liksom, då, för, för att det ska vara ett brott så måste ju finnas ett brottsoffer och det Precis. gör det ju inte här. Man har ju bara brutit mot en, en, en regel Ex som man har skrivit exakt. upp. Exakt. Då ja. och så går vi tillbaka till, till äh, rekvisit. Rekvisitbrott rekvisit är alltså en per skadapart. Mm. Och uppsåt. Mm. Det innebär att um, om jag kör på någon med vilja. Mm. Då finns det en skadapart. Och det finns uppsåtet. Mm. Om jag kör på någon. Men utan uppsåt. Så ses det som en olycka. Mm. Och då är det inte brott. Samma sak som vi sa det här med trafik. När du blir stoppad. Därför frågar jag mig, Finns det någon formell dokumentation på att jag är i tjänst? Eller bedriver någon licensbriktad verksamhet just nu? Har jag någon vara att transportera? Finns det ett arbetsgivarentyg eller annan formell dokumentation som säkerställer att jag befinner mig i trafik? Nej. Nej men då åtnjuter jag min rätt. Städgar från 2.8. Att fritt förflytta mig. Mm. Och det, gällande det här med trafikförordningar och andra förordningar så har jag en lagbok från 2008. Och eh, mitt i här boken så är det en röd sida och så står det bihang. Där ligger alla de här förordningarna. Och då står det så här. Innehållande författningar som anses icke börja införa sig själva lagen. Det är de här förordningarna. Som till exempel mm. inkass, uh, inkassolagen, polislagen står där, det är också en förordning, uh, mm. socialtjänstlagen, inkomstskattelagen och om ni tittar på den här som jag visade innan så det <coughs> administrativa color of law det är under sken av att det är lag i mm. den sfären där, i den fiktionen inom kommunens uh, territorium så att säga. Där är de här förordningarna lagar. Då går vi tillbaka till 2020. Har jag då registrerat någon form av medlemskap och inkorporerat och organiserat mig under någon myndighet så får jag förmåner. Då opererar jag på den administrativa spelplanen av juridiken. Där jag har rättigheter och skyldigheter i form av privilegier. Har jag inte det? Nej, då åtnjuter jag mina rättigheter. Vilket också i förlängning blir hur jag Former mitt försvar utifrån kanske felaktig myndighets utövning till exempel i trafikkameramål eller andra krav de skickar på mig. Mycket intressant Thomas. Jag, jag tänker på det att jag menar, vi har ju problem i, i vår värld och vårt samhälle nu eller man ska säga. Mm. Och, och vad det gäller vad det gäller juridiken så här, hur tänker du, hur, hur behöver vi eh, agera för att det är nog fler och fler än jag som tänker så här att det här systemet vi har som vi har nu det är ingenting som vi egentligen kan fixa utan det är väl ett system som behöver förstöras och sen så behöver det byggas upp något nytt som fungerar. Eller vad, eh, vad, vad, vad tänker du? <laughs> nope. Eh, min, mitt, mitt perspektiv är inte alls. Mitt perspektiv är ganska klart och tydligt är att våra lagar de är jättebra. Mm. Ja. Men för att, för att komma in på det så måste man öppna och titta lite på vad regeringsformen verkligen säger. Som jag sa, mm. det står klart att du är skyddad gentemot det allmän. allmänna. i den här kontexten är alltså obefogat myndighetsingrepp mot dig. Mm. Du är alltså skyddad gentemot myndigheter. Mm. Och då tänker jag så här om jag ska debattera, argumentera om lagen är bra eller behöver systemet men det står ju där, klart och tydligt att du är skyddad gentemot. Så att problemet ligger alltså inte i själva lagsystemet utan det är jättebra. utan Problemet ligger i att folk, eller folket har blivit lata, ignoranta och vet inte hur de ska artikulera sina rättigheter. Det har då lett till att vi kan ha den här fatala myndighetsutövningen vi har idag så kränker alla våra rättigheter. Och vi tar advokat och advokater är alltså och jurister är alltså vad ska man säga, gatekeepers för det här juridiska systemet. Så alla tre, alla tre parter samarbetar ju. De är ju bara skena av att de inte samarbetar. Men jag har sett det här i, flera gånger i, i, med mina egna ögon. Och fått det här bekräftat också. Så att det är så här enkelt. Låt oss säga oavsett vad vi än gör så behöver vi 3-4% av befolkningen för att få en, någon form av förändring. Mm. Oavsett vad den gäller Mitt kursämt är väldigt enkelt När Tiotusen människor Börjar sätta sig ner Och skriver de här invändningarna Och processerar sina saker själv Och börjar stämma domar Och andra tjänstemän mm. då, då kapar vi alltså Den här En domare i tingsrätten Han gör ju bara som han blir tillsagd Eller hur? Men det är helt okej att han inte uh, vad ska man säga. Uh, han hålls inte ett ansvar för de felaktigheter han gör. Då är det väldigt enkelt. Han får inga konsekvenser. Men så fort befolkningen eller folk börjar stämma honom och polisanmäler honom och geoanmäler honom ja, då finns inte intresse för den här att han ska sitta och följa order uppifrån. Nej just det. Just för att sätta konsekven. För dig själv. Ja yeah, och det det är den enkla här, så vi måste börja mm. där. Så istället för att demonstrera och gå ut 10 000 så kan du sitta en lugn och ro vid din dator med lite kunskap och, och, och sunt förnuft innenför pannbenet. Så kan du sitta och skriva det här och få en mm. mycket, mycket större verk, alltså verkbarhet ja, ja effekt, ja. Ja, effekt av, av det här än vad du kan få mm. på något annat område. Mm. Så att de här 10 000 i Malmö som börjar Börja göra, göra det här. Så kommer du att säga att det här går inte längre. Det vi håller på med. Mm. Så det handlar om att bli, att den, här, bli den här krigaren. Alltså, put pen to paper. Lära mm. sig det här. Men det, det tar liksom... inte så lång tid. Mm. Men det känns ju som att de inte respekterar sina egna lagar. Alltså, om man tänker på det här med diskrimineringslagstiftningen så... Så kan ju ganska många olika grupperingar anse sig vara kränkta och stämma sina arbetsgivare och få ersättning. Men skulle jag då som vit heterosexuell man anse mig vara i sidesatt mm. på grund av min hudfärg och mitt kön så skulle aldrig det gå igenom eftersom jag inte anses vara en utsatt grupp och jag kan inte då diskrimineras som andra grupper kan göra men jag själv anser att jag är kränkt på grund av de här sakerna men, men det är ju en tolkningsfråga i, rätt, i rätten då Ja, absolut kränkning är alltså, det, det, det, just kränkning måste föregå, det måste finnas någon form av bevisning för att alltså, din känsla i sig själv är inte föremål för juridiskt är du med? Att du, din, alltså, samma sak med sociala socialanmälan Sus, alltså, orosanmälan att någon känner någonting att det här var inte tycker, att det här var inte korrekt. Det har ingen juridisk bärighet. Däremot, om du fick en känsla på grund av ett sms du fick eller social media, så måste du ha liksom faktor om måste finnas på plats. Men som sagt, när du börjar komma in i det här med. Hur du invänder, hur du skriver svaremål, hur du lägger ihop bevisning, vad som är tillräcklig bevisning och vad som inte är tillräcklig bevisning. Och du förstår bevisreglerna och hur du lägger upp. Så kommer de här grejerna falla på plats på hur du ska uttrycka dig. Alltså till exempel bara så här, ett, ett, ett, ett, ett trafikmål om att eh, domstolen eller eh, domstolen hade sakbehöret skriver oss enligt rättegångsbalken 45 kapitel 8 paragraf stadigast att stämningsansökan ska avvisas om rätten finner uppenbart att den som väcker åtalet icke äger tala och brottet eller om året på grund av annan rättegångshinder icke kan upptagas till prövning. Och sen så kommer jag fylla på med mina argument där att eh, det finns ingen formell dokumentation på att jag befann mig i trafik därför så flyt, eh, yrkar jag på att domstolen ska... <kling> Lägga ner ogilla åtalet helt enkelt. Och så gör du inte än det. Men då har jag skapat ett rättegångsfel. För då har han kränkt min rättighet, alltså som är standardiserad i artikel 6. Så rätten till en rättvis öppen domstol. Så genom att flytta in, alltså in, invända, skriva korrekta svaromål, så och följa, jag ska säga att man spelar monopol helt enligt reglerna. De gör inte det. Så när de inte gör det så skapar rättegångsfelen och då öppnas det dörrar för oss att till exempel att domaren inte korrekt tillämpar lagen på fakta enligt ett, eh, regeringsform 1-9 då har han begått ett tjänstefel. Och har då, jag då kan skickat... du åtala honom för det då? Eller? Ja, ja, då kan precis. Du ja, honom. ja, precis. Okay. Så när jag har skickat in invändningen om att ja. här föreligger oegentligheter och de inte, om de svarar på det då att de inte ser det men de faktuella omständigheterna säger att det är så. Då har jag ju brottet och tjänstefel på pappret. Är du med? Vilket gör att nu, nu har mina rättigheter enligt EKM-artikel 6 kränkts. Och du behöver först hand kännedom. Du behöver kunna påvisa någon form av skada av någon annans beteende. Då har du rätt grund till åtal. Det är det du behöver. Ja, intressant. Jag, jag sitter och tänker på det här. Man brukar ju prata om det att ja, ansvaret har avskaffats. Vad är det så? <laughs> ja, men det är helt irrelevant. Eller, det är helt irrelevant. Det är helt irrelevant, ja. Yes, på grund av att, som jag sa, Sveriges rikelslag är den programvaran att fornen körs på. Det innebär att det finns alltså inte utrymme för att bägga brott i, i tjänst. Mm. Eller Som mm. mm. Så om han inte gör som han ska göra i, i hela rättegångsbalken. Och håller den högsta minimistandard som krävs för att hantera mitt mål så begår ju han tjänstefell. Och genom att jag processerar det på ett visst sätt enligt den How to win modellen som jag lärt mig så skapar jag ju själv rättegångsfällen. Så jag invänder ju mot att, men vänta lite, nu har du öppet ett allmänt åtal. jag är ingen person i den här kontexten. Jag har ingen kommersiell nexus till det administrativa, till allmänna. Så invänder du ju mot det i rättegångsbalken 34 kapitelet. Då får säga, säga att här föreligger rättegångshinder. Och så skiter tingsrätten i det. Perfekt. Då har jag ett rättegångsfällare. Och så går det till hovrätten Och så gör man så här: så samlar man på fel, och så när han då, totalt kränker mina rättigheter till en rättvis öppen domstol, så blir ju han föremål för det här. Så att det finns mm. alltså i lagen öppningen för att. Alltså, som jag sa, lagen är väldigt bra konstruerad när man börjar titta mm. på det. Okej, okay, men om. Vi, om vi, det jag tycker tänker så lite mer konkreta saker. Jag menar, vi vet ju det att det, det, föregår, det har ju förekommit och förekommer väldigt mycket fulspel och orättvisor. Om vi till exempel säger så här att någon anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel det här vaccinet. Hur ska man kunna hantera det uh, juridiskt? Jag menar, vi har ju en, vi har ju en skada. Ja. Uh, nu är jag ingen jurist själv här. Men jag skulle mm. vilja attackera det så här att för att kunna påvisa att någon skada har skett mm. så vill jag gå tillbaka till Ground Zero. Blev jag informerad om det här innan? Är med? Så jag letar mm. fel i själva handhaven Av de här omständigheterna Så om de inte mm. har gjort de, Sin plikt Vad de skulle göra mm. och Eller på något sätt ja men Det här är säkert Då har de vägat in dig Så de har gett anledning till att tro Utifrån sitt förtroendekapital Till att men, mm. det här är säkert Så har de ju vilselett dig Och då blir mm. den här Då kan du få alltså, du får det här med skada Och så finns mm. det ju Uh, ja. vägar du kan ta för att stämma dem. För att inte hålla den höga standarden som förväntas. Ja, nej, alltså. men precis. För det, det är väl också. En väg, för att det, det, där har man väl ett problem. liksom menar, man kan, man kan, det, det är väl svårt att och, och, och stämma så att säga. Den uh, sjuksköterska som gav en sprutan och så där. Va? Till exempel, för, för uh, uh, ja de. de det finns ju en massa... Och jag menar, det har ju inte varit absolut tvång på det då. Men det har ju varit en oerhörd eh, propaganda och, och press. och en, en, Vissa har ju faktiskt blivit av med jobbet också. Eh, för att de inte har eh, vaccinerat sig då. Men jag menar, vi tar en annan sak då. Men jag menar, om jag anser att eh, Ulf Kristersson eh, eller eh, Magdalena Andersson hette väl hon. Som <hör> höll i roret... <hör> Eller vad man ska säga eh, om, om jag anser att hon har Begått eh, ett grovt eh, Vart grovt graft inkompetent I sin roll av eh, Folkvald När hon har stått och sagt Massa saker eh, om eh, Ja vacciner Eller vad det nu än är Jag anser att hon är grovt inkompetent Hon säger saker som man inte har någon teknisk för Hon representerar det här landet på ett ja hon missköter sig. Kan, ja. kan då, ager, hur kan jag agera mot det juridiskt till exempel? Jag skulle rekommendera att släppa alla de tankarna utan agera mm. juridiskt utifrån det som påverkar dig. Som, ja, okay. ja, så att man tar liksom, om du har en social tant eller någonting annat mm. som, som missbrukar sin, äh, sin tjänst i sin minnesutövning mm. äh, ta den person individuellt. Till exempel om du har en social som påtvingar öppen utredning och det finns inte faktiska omständigheter. Det finns ingen orosanmälan eller formell prisanmälan i grund och botten. Så finns det heller ingen stöd för socialtjänstlag eller LVU. Va? Och hon fortsätter trycka på så då blir det så här att du stämmer ju inte socialtjänsten. Utan du stämmer henne i hennes personliga kapacitet. Alltså eller individuella kapacitet. Mm. som för att de här socialtjänstlagen den binder ju henne. Det är mm. lagar och regler som hon ska följa. Så att för det första så som jag sa, lagen är ett operativsystem för tjänstemännen. Folket kom först. Ju mer vi blev större territorium, ju fler vi blev, så vi tyckte att vi skulle ha en regering som skyddade våra intressen, våra rättigheter och mm. egendomar. Mm. Och när de fick den tjänstemanna rollen så fick de en manual mm. den är först och främst till dem den är skriven utifrån perspektivet att det står så i socialt inslag först de ska respekteras. när hon läser det så ska de respektera okej okay, då ska jag respektera medborgaren men vi läser det inte riktigt så eller? vilket gör att när vi får all den här informationen så får vi den matad och kastar på oss som att vi är ett rättssubjekt Och för att vi kan vända på det här Mentala tillståndet Så kommer vi ha svårt att bemöta Saker och ting så det är därför, jag menar, därför är det så viktigt att förstå vad är det allmänna Vad är mm. ett rättssubjekt Hur blev du ett rättssubjekt För du blev ju ett rättssubjekt På, på premissen att du föddes mm. det är ju slaveri mm. Och då måste det finnas en formell Dokumentation Där du gjorde dig till Ett rättssubjekt och allt, allt, allt det här skapar ju då ett perspektiv på hur du ska bemöta då till exempel en eh, trafikkameramål eller skattemål eller vad den socialtjänsten eller vad den må vara. Mm. Det måste alltid finnas en faktuell omständighet för att kunna aktivera en lagkod. Mm. Så vidare, är du med? Låter mm. inte det rimligt? Jo, det låter rimligt. Jag bara sitter och tänker, för jag... Jag har inte så mycket bråk med, med myndigheter och tjänstemän och sådär Men jag tänker ändå, det, det är liksom, jag menar, vårt land och hur det fungerar. och Ja egentligen, jag menar, det här är ju ett som jag brukar säga många gånger, att, jag menar vi har ett globalt problem vad det är ju. Det ju, eh, men hur som helst, alltså jag tänker bara på vad människor kan göra liksom i, i, på den juridiska vinkel. och En sak som jag har, har, har tänkt på ibland det är ju det att eh, jag tycker man kan ju med fog säga att, att svenska staten men även andra staten naturligtvis, eh, de ägnar ju sig åt terrorism. För terrorism, jag menar den ursprungliga definitionen på terrorism, då har man ju liksom vänt på det uttrycket. Va? Men eh, terrorism betyder ju eh, när en, en stat eh, begår övergrepp mot sina medborgare. Då. Det är det som är terrorism. Yes, och det är precis det som sker idag. Eh, till ja. exempel genom parkeringsavgifter, trafikkameramål. Vaccinationer, you name mm. it, om mm. du tar då bihanget, polislagen, där står det i första paragrafen, att de ska se till, att de ska vakta det allmänna. Mm. They are policing policies, först och främst. Mm. Så vi vet att det finns andra omständigheter som kräver in på brottsbalken. Då har de också en förpliktelse att ta den så men först och främst så är de ute och köra och jagar pengar. Mm. Ja, ja visst, det är ju det det handlar om hela tiden. Det handlar ju om yeah, att yeah, hitta precis. nya skatter och avgifter hela tiden. Yeah. Jag tänkte på det också, liksom det här med, med terrorismen. Och så finns det ju den här terrorismlagstiftningen då. Fast det är väl en policy antar jag också då. Va? Men mm. det är ju lite intressant hur det blir... Man skulle kunna kalla det för kroppen på dem själva då. För att när man tittar på en sån här händelse som eh, Drottninggatan till exempel. Så var ju det ett, ett en helt genom eh, i sensatt händelse för att, att terrorisera och, och, och traumatisera svenska medborgare. Det är terrorism alltså. Och då är det är ju så att enligt den här egen, egna lagstiftningen som har den här polisen Så är man ju, begår man ju ett brott om man eh, betalar pengar till någon som man ens misstänker. Ägna sig av terrorverksamhet. Och jag misstänker ju verkligen att. Vår svenska regering och administration att de ägnar sig åt terrorverksamhet. Ja, Men är jag att... då skyldig att inte betala skatt eller begår jag ett brott då om jag betalar skatt? <laughs> Hur ska man se på det? Jag skulle nu vilja säga att det beror på din medvetande nivå. Ja. med? ett brott så måste finnas en intention. Är du medveten om? Och du kan bevisa att det här går till terrorism Så blir du en medlöpare Av det narrativet mm. Men du kanske det blir väldigt svårt Som alltså, oss medborgare att bevisa Det här, att ha faktiska Bevis som ger kredit för ett sådant Påstående de mm. Utifrån ja. att alla, alla lager av, av till exempel Att Sverige skickar ja, 60 miljarder till Ukraina Mm. Så blir det, hur ska jag kunna bevisa att det här faktiskt går till terrorism? Vad ska du hämta in den bevisningen? Vem är det som ligger bakom? Mm. Är det med? Mm. Så det blir så tungt. Mm. Så att det här globala eh, som håller på att ske lösningen är att vi går in på det lokala. Jag kan inte påverka vad som sker runt omkring mig. Jag kan påverka det som hamnar på min på min, mitt skrivbord. Mm. Är med? Men om du har 10 000 i Malmö stad som börjar gå mot socialtjänsten, mot parkeringarna, eller parkeringsstillstånd, eller alla de här grejerna, trafik, you name it, alla de här grejerna, så kommer mm. hela rättssystemet att, liksom du vet, kogören börjar röra sig väldigt, väldigt sakta. Där får du bästa effekt. Mm. Alltså vi, som sagt, vi kan gå och demonstrera, vi kan ha kurser, vi kan meditera. Vi kan göra allting. Men att i ändå är vi alla rättssubjekt under det juridiska systemet. Och, och vägen ut ur den här matrixen. Alltså det mentala fängelset vi har de har lagt fram till oss. Det går genom att förstå juridiken. Hur vi tar oss ur. Hur vi gör de här grejerna som de kastar på oss. Inte applicerbara. Och mm. ju, mer du, ju mer du lyckas med de här grejerna. Desto mer kommer de låta dig vara i fred. Som vi snackar om polis som håller på och fiskar efter pengar i tiden. Och de vet att ja, men den här killen anmäler dig. Han försöker stämma dig. Om det inte är något allvarligt så bara låt han vara i fred. Det finns jättemånga exempel på det här. Dock inte i Sverige så mycket. Men i USA. Som jag studerar mycket där. Mm. När du kommer över till en viss gräns. När de ser att du har. Du vet du är inte inkompetent längre. Mm. Då brukar de vara lite mer försiktiga och ju mer jag har lärt mig desto mer dokumenter jag skriver på det fackspråket som är till för det här, desto mer bättre dialog får jag med till exempel med domstol. Jag tänker att man ska få någon framgång i det här så behöver ju faktiskt rätten att respektera de här lagarna och reglerna själva sitta upp och... Och jag kan upp ett exempel till från Linda Karlströms rättegång för där, där anklagades hon för att vara antisemit och det här då, då ville hon lägga fram bevisning eh, som, eller, eh, som visade då att hon, hon inte var det eh, genom att titta på de här eh, historiska händelserna som skedde under världskriget och eh, ge en annan bild än den vi har fått eh, höra i skola och i media. Och då blev hon faktiskt nekad att lägga fram den här bevisningen. Så att hon fick inte ens försvara sig från det här anklagandet som hon hade blivit utsatt för. Mm. Och vad ska man göra då? Alltså man måste ju rätta sig efter reglerna. Ja. Ska man bara fortsätta? Och... Nej men det, det finns en hel del andra grejer du kan göra också. Mm. Som till exempel om advokaten inte gör sitt jobb så disciplinerna med eller honom. Och det här är väl en sån här kille så här för advokater. Jag har, jag har gjort det mot det i mitt mål. Jag stämmer min för arbetsgivare. Eh, där var advokaten lite otrevlig och eh, hävdade lite fel bevisuppgifter. Så jag gjorde en disciplin emellan på honom. Jo, jo men i Lindas fall så men var din... advokaten var ju helt med på att gå den här linjen. Men det var ju rätten i sig ja. som nekade henne. Ja, mm. men då kommer vi till advokaten. jobbar inte för Linda. Han ger sken. Så han skriver, alltså om du läser hur en advokat skriver och så läser du hur en som är självprocesserad skriver så ser du en del skillnader i det här. För advokater tar inte upp lagrum utan det ska vara, det ska vara alltså, så, så, så, en domare är prövare av fakta, trial of the fact. Så till exempel i meddokument så tar jag upp specifika lagrum, det här det här vill jag att ni ska titta på, jag har brytit mot det här och det här. Många advokater gör inte det. Utan de skriver en flytande berättelse av vad de tycker och tänker och så här. Så att domaren kan öppna upp dörren för att hans skönmässiga bedömning blir det som ligger till grunden för domen. Så, och det är ju det här som sker. Liksom, så att, jag visst, men äh, Linda kanske hade en bra advokat. Men hur kan han hamna då? Varför protesterar han inte på att det här, den här snedfördelningen av de här medlen blir så här? Oh, eller Han kallas uh, juridiskt ombud eller det kanske är lite annorlunda Ja, yeah, okay, yeah. yeah. yeah. men som sagt eh, jag, har haft, jag, jag har haft många människor som har som har, de fått har på advokater eh, och så säger, man, så säger vi så här men har du invänt mot det här? Jag hjälpte en kompis och så sa den här advokaten, nej men vi jobbar inte så men du har ju förpliktelse gentemot honom här nu har jag, han har fått den här anklagelsen mot sig, det här åtalet. Den här åtalspunkten. Då får vi ju brukar det här ju, det här att han har rätt till att göra det här. Nej, men ju, vi jobbar inte så. Jag har hört det flera gånger, jag har det på inspelningar och så. Så de mm. jobbar inte så, och det, det därför är därför det är så viktigt att förstå de här grejerna. En advokat, layer, lawyer. Alltså, han ger sken av att han hjälper dig. Ja, men du, fick, du fick inte tre, sex månader men vi fick ner till tre det ska du vara glad med. Så han slutade avtalen mellan åklagaren och domaren. Och du tror jag blev sålt idén att ja, men okej, jag kunde fått sex men jag fick tre månader. Över någonting som du inte hade obligation att prestera från första början. Men det får man nog vara noga med. Då, Thomas. Det, det förstår väl inte de flesta advokater själva. Nej. Nej. Utan de är indoktrinerade. I att tänka på ett visst sätt. Och jag, menar, jag kan ju se väldigt tydliga likheter med, med medicinen och läkare, då. Ja. Så att läkare, de tror ju sig agera i sina patienters bästa intresse. Men eh, det visar ju sig att väldigt ofta så gör de inte det. Eller jag skulle nästan kunna dra mig till, ja, jag menar, vi har ju pratat mycket om det här med medicin, men, men den enda medicin som Visar sig faktiskt fungera och ha en ordentlig vetenskaplig grund. Då. Det är ju intensivvård. Då. Där, där gör man ju nytta av men, men alla de här pillerna och, och saker man tar till mot eh, kroniska sjukdomar som hjärt- och och cancer och demens och så vidare. De är ju helt kontraproduktiva. Men det förstår ju inte läkaren då. Eller det, och det förstår ju inte hela det medicinska etablissemanget då. Att det faktiskt är så ja Jag håller med dig där. Men vet du vad jag ja. tänker här? Vet du, vad som, vet du vad de förstår? Ja, de förstår att de har en eh, vi och, och inte BMW. Ja, bra, men... Men sen är och vad kommer att komma ihåg det är en pro se, alltså en som självprocesserar, som man har, har kränkt hans rättigheter och gjort en felbedömning som tar innan för rätten på grund mm. av de felaktigheter han gjorde själv och kan det här. Då kan jag garantera att den läkaren kommer att vara väldigt försiktig Mm. vad han gör i framtiden. Det är dit vi måste komma. Mm. Ja. Allting löses när vi lär oss stämma de här. För det kan de inte hålla borta från oss ju fler vi blir. Mm. Ja. Men det är intressant, jag måste fråga dig också alltså det här med representation då. Men det är ju liksom jag menar, man kan väl ha representation i en rätt utan att så att säga hamna i det här att klientens intresse kommer sist eller men det hänger på den som representerar den då att de förstår det här och inte om du, om du har en offentlig in... försvarare ja. hur fick han jobbet eller mm. Ja, mm. Han, blev, han fick det jobbet genom tingsrätten mm. och ska han då försvara dig sakligt och objektiv utifrån dina rättigheter så skjuter han sig själv i foten då får han inget mer jobb igen Mm. Ja, där så kan vi ju ändra dra liknelsen med, med en läkare då Att en läkare får ju sin legitimation av socialstyrelsen ja. Och följer inte läkarens Socialstyrelsen rekommendationer då, då blir man av med sin födkrok <laughs> ja, ja, ja, ja det är så det är Det är så de håller varandra på plats va? Men mm. återigen En advokat och en jurist Är helt beroende av de här Hur domarens eh, Syn på saker och ting är Men ja Jag bryr mig mm. inte jag har inga problem med polisanmälan domare gea mellan honom eventuellt en stämning jag har inte gjort det, men jag har inga problem jag är inte bunden av några advokatsamfundets regler. Mm. Det enda jag bryr mig om det är om han har kränkt mina rättigheter eller inte. Och har han gjort det nej då får jag få en mig på det. Även inte det kommer hända jag sån en polisanmälan. Och sen den polisanmälan kan jag gå vidare då som målsägare när åklagaren är att lägga ner det. Eftersom det skapar en processförutsättning. Vilket öppnar dörren för att man kan hålla domaren på förhör och andra lite andra juridiska verktyg. För att få sin sak rättvist prövad. Mm. Så det här är oerhört mm. alltså, kraftfullt när man börjar verkligen förstå. Va? Mm. Men det är som sagt, allt börjar med det allmänna. Då du kan säga att alltså, du är inte föremål för allmänna alltså myndigheter bygger på premissen att du bara existerar. Det måste finnas mm. någonstans stavning någon formellt register där du har åtagit dig och får en privileg eller förmån gentemot att du har en obligation mot det här. Mm. Det, och det står klart och tydligt om man läser liksom i grundlagen och i ja, författningssamlingarna och de här äh, lagtexter, mm. och Och utan, utan dessa, för att, äh, det gäller även i det medicinska. Ja. Allting, och nu ska jag hävda din en sak om det gäller miljö, medicin, vad det är med vara brott eller civilmål, så går du igenom domstolen till slut. När kontroversen blir så het och aktuell så har vi domstolssystemet till att lösa de här konflikterna. Till exempel om du går på jobbet och de vill att du ska vaccinera dig. Mm. Men om, du inte har, om det inte står i kontraktet. Och du inte har gått med i ett samtycke till det. Nej men då finns det ingen juridisk bärighet. Men om du inte vet och du inte är säker. Mm. Då, då faller du lätt offer. Mm. Eftersom du inte vet. Men då, istället för att vara reaktiv så kan du vara proaktiv. Mm. Genom att börja förstå att du har rättigheter. Det är nedskrivet i lag. Och när man får de här bitarna på plats så kan du bara sätta till chefen. Nej jag tror inte jag vill ta den här vaccineringen. Ja men då... Då sker du att Ja, På vilka grunder då? Om du gör det här så kommer jag forma en ställningsförsöker mot dig och kräva dig på de här pengarna. För att du försöker tvinga mig till att göra någonting som du inte har lagligt rätt att göra. Och du drar in det här i en i ett avtal som vi hade sedan länge innan det här med vaccination kom på plats. Det ingår liksom inte i min i min arbetsbeskrivning att jag måste vaccinera mig. Så han har inte den juridiska bärheten att yttra sig. Mm. Och äh, äh, om man då säger upp dig, ja då blir det diskriminering för att du inte diskriminerar nu dig. Även om mm. du är vit. Ja. Mm. Jag tänkte på en annan sak. För, för ett tag sedan så tittade jag på en, en, en video om, om juridik på lite högre nivå. Så den, gjorde, den gjorde stort intryck på mig. Fick man att tänka lite kring saker som heter, heter. Det är en här som heter Frank och Collins. Och det är en, en, en video som faktiskt har fått finnas kvar på Youtube ser här som heter Frank och Collins explains Western Roman Law. Men det jag var så intressant för där liksom man tänker ju lite så här kring när man börjar se det här systemet och det är ju ett, ett globalt system vi har och, och hur, det, hur det liksom fungerar och han, han pratar ju om sån här kanonisk lag då och det är någon slags internationell lag som ligger över alla lagar om man säger så eller, eller, alltså han, han pratar ju om det finns ju kanonisk lag och sen så pratar de om divine lag Och så finns, har vi ju naturlagen också då va? Men en sak som han tog upp där som, som jag tyckte var så intressant. för eh, jag menar, det, det vi har förstått och det vi pratar om väldigt mycket i den här podden. Då, det är ju att vår värld är full av väldigt stora illusioner. Och vi propagandiseras från barnsben till att tro på saker som egentligen inte kan vara sanna om, om, man, om man tittar på det förnuftsmässigt då och då säger, säger han då Frank och Collins liksom att ja om man tror någonting om man hävdar någonting som inte kan vara sant som inte ligger i linje med eh, eh, alltså divine law eller logik kanske man snarare ska kalla det eller naturlagen och så vidare då deklarerar man sig själv inkompetent och då kan man inte vara föremål för så att säga vettig lag säga <laughs> eller rättvis lag. Va? För man är inkompetent och då kan man eh, förmyndas då. Och det är ju lite som du är inne på det här med att det är ju det som en eh, advokat gör också. Då, va? Att, att när man anlitar en advokat, ja, men då, då talar man om att man själv inte är förnuftig nog att, att sköta sin egen talan. Och, och Hantera rättssystemet. Utan, utan man måste ha hjälp med det då. Eller man måste ha en förmyndare som gör det åt den. Är det? Ja. Ja. Precis. och Som sagt, person, fysisk person är, är ett rättssubjekt. Och så länge vi tror att vi är en fysisk person så går vi i tron av att vi är rättssubjekt och vi har den mentala energin. Alltså Jag brukar alltid mm. säga så här... Någonting som är viktigt att man ser på djupet vad det egentligen innebär. Och så även i propagandafall som är covid-vaccination. Men det är det här med government. kommer från latinens gubernare Govern the mind. Mm. Ja. Government betyder mind control. Punkt slut. Så när mm. de i 2020 börjar med sina presskonferenser. Det kan vara ett vilket litet rum som helst med lite plakater. Och bassonerar ut det här till allmänheten. Så är det den finaste formen av propaganda. Och det får oerhörda konsekvenser. Men när du inte vet den distinktiva skillnaden mellan rätt och fel. Så mm. kan du inte heller ta, ta beslut själv. Och då hamnar du i det spannet att du inte är kompetent nog. För att du distriktivt inte kan. Du har inte det ramverket, i referaten till vad skillnaden mellan vad som är rätt och fel. Va? Mm. Därför så måste man implementera det först. Alltså det det går liksom inte att komma runt det va Natural law och rättigheter är två programvaror Du måste vara medveten om För att kunna stå dig starkt och hävda dina rättigheter Och natural law är de här sju principerna då, som Mentalism Ja, effekt. De här sju principerna Styr alltså konsekvenserna av ditt beteende mm. Det är de divine law okej, ja, okay. ja. Ja, och jag hörde en så bra citat eller var det någon som sa så här: att De här ja, nätverket, som vi ibland kallar för dem för i den här podden: de, de styr inte världen utan de styr över de illusioner som de har skapat. Och om de här illusionerna punkteras. Så har de ingen makt längre. Exakt. Så, då, då försvinner deras värld kan man säga. Eller den, ja. i alla fall den världen de kontrollerar. när den verkliga ja. världen finns ju kvar då. Ja och där kan jag säga så här. Det är därför jag förespråkar juridiken och rättigheter. För mm. när du tappar in på det så spricker illusionen. Mm. Sveriges rikeslagbok är en av de bästa källor till att få spricka alltså upp. Ta sär på deras illusioner. Det är därför jag förespråkar det så här hårt. Så när du läser. Jag är skyddad inte mot allmänna. Vad är det allmänna? Det är mot myndigheter. Det är mot polisen. Det är ju mot de här grejerna som. Är, heter det? Vissa fonzoner. Jag har inte del av det allmänna. Jag är ingen fysisk person eller juridisk person. har hemvist i kommunen. Så det här gäller inte mig. Det gäller den exekutiva branschen. Det gäller alltså myndighetspersoner. Det är de de gäller. Men på grund av att vi tror att det gäller oss så sitter vi när vi tittar på tvn och nu ska de vid stationszoner. och nu kan du ta min jacka. Mm. Och nu kan du ta min bil. Det, det här är propaganda. Som jag sa, om du objektivt vill komma från det så är det liksom att förstå vad natural law är, Divine law. Det är att förstå dina rättigheter i, i rätt forum och i rätt ljus av det hur du ska bruka det. Och det är så här. Om du inte kan artikulera dina rättigheter så är du per definition inte vaken. It's, mm. it's that simple. Ska vi tala om då? Här i podden våra rättigheter. Så. <laughs> <Vad är det? laughs> ja. jag, jag brukar säga så här enkelt. Rättighet är någonting du har rätt till utan krav på motprestation. Ja. Okay. Det innebär ja. att du har rätt att göra precis vad du vill, så lägger inte skada någon annan eller någon annan egendom ja. Alla är vi föddes samma, ja. ja, född på samma sätt, eller hur? Mm. Ja. Så det finns ju ingen som har en högre claim att lägga på någon annan utifrån de faktuella omständigheterna. Så hur kan då Bertil polisman komma och säga till dig vad du ska göra och inte göra? Om det inte finns någon formell registrering där du gjort det till rättssubjekt under polislagen eller andra förordningar. Mm. It's pretty straightforward. Så det innebär att när du får en stämning på det så kommer du gå direkt. Aha, okay, det är nu jag, så här ska jag skriva, så här ska jag attackera det. De har inte det, de har inte det, de har inte det. Va? Och så är du igång och processera själv. Det är det som krävs. Och jag kan säga så här: en av de mest. Jag har aldrig känt så mycket energi någon gång. Så när jag börjar förstå mer och mer juridiken hur de gör det. För det blir precis som att du står i ett rum med, du vet, och kommunen dränerar energi. Så du har hundra elkablar kopplade till dig. Och så läser du i, i till exempel. Aha, det här gäller inte mig. Aha, det är så de gör det. Så det är precis som att du bara tar av det olika elkablar. Det är som ett batteri och ditt, ditt styrka och energi. bara, Liksom att du laddar upp ditt batteri. Det är oerhört kraftfullt. Mm. Ja det är väl lite det där jag, jag tänker på den här filmen Matrix liksom med de där kablarna Ja. Yeah. <laughs> han, han ramlar ut i den verkliga världen. Ja men kolla ja, det... tänk, tänk själv här. Ja. Uh, om ni tittar på det här med en vissa funktionshållare om, om man tror att det gäller en. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Då sänker det din energi direkt. Ja visst. Men, vad, vad, men om vi tar det en konkret grej då. Om jag knallar omkring kring i Malmö eller vad det är där de har sådana så kommer en polis där och säger: Ja, du, nu ska jag visitera dig här. Så mm. att du ska få kunna gå till den affären där. Ja. Ja. Vad säger man då? Ja, då har du två. Låt oss säga att du har en eh, non-play character Eller? Enormis. Mm. En vanlig medborgare som mm. är inte är medvetet mm. kommer tycka att det är jättebesvärligt och kommer känna sig kränkt. Mm. Men han kommer tro att de är helt okej att de får göra det. Men hela, hela, alltså det som kommer skapa tankekonstruktioner kommer att, att det, här, det här är inte rätt. Nej. Nej. Men de saknar kunskapen och förmågan att sätta ord på vad som är distinktivt mellan skillnad mellan rätt och fel. Medan en som kan det här kommer ju bara så här att Skit i okej, okej, okay, okay, då låter de göra det Men de, om de går då eh, drar det vidare Okej okay. Så kan man till exempel dokumentera Och sen så håller den här polismannen till ansvar Och mm. stämmer honom För att han kränkte dina rättigheter Och återigen De måste ha sannolika skäl Probable cause för att ingripa Men så länge mm. ingen folk tror på det va? Och inte förstår så kan de Driva den här formen av Felaktig myndighetsutövning mot oss. Mm. Och i förlängningen den, den här non-player character det kommer bara snurra fan det här är inte korrektare med. Ja ah, nu gör de det, och nu gör de det. Men de har liksom ingen lösning. Och den här mm. energin blir ju negativ och negativ och, och dränerar din energi. Mm. Men när du vet det här så behöver du inte oroa dig. Mm. Och det gäller all, allting. Mm. Alltså, regeringens ja. största Eh, uh, är ju fair. Mm. Jo, men precis, Nej, men det, så är det. Men uh, jag tänkte på det, om man vill lära sig mer om, om uh, juridiken och hur det funkar. Uh, du, du hade en podd eller vad säger en en uh, Youtube-kanal va? Ja, yeah, jag har en juri, heter juridisk på yeah. Youtube. Och sen där... ni är det Telegram också. Yep. Yep. Ja. Juridiska ljud där också. Mm. Och syftet är då att försöka få fler och fler att till exempel förstå hur man skriver dokument och hur man försöker stävja den här felaktiga myndighetsutövningen som har gått helt besärkt de senaste åren. Mm. Ja. Nej, jag, jag, och jag kan verkligen hålla med dig om det att, att det här att, att förstå lagar och, och vad som kan vara sant och vad som inte kan vara det. Eller så att säga, hur, hur Hur världen kan fungera. Det, det har ju visat sig vara eh, otroligt viktigt. Eh, och, och man kan väl säga att det är någonting som vi har studerat och ägnat åt mycket i den här podden. Då, det är just det här att studera. Vad ska man säga? Naturlagar och logik. Va? Vad, vad kan vara möjligt? Eh, och, och så som det började då ett av de första avsnitten vi gjorde då det var ju om hur kan, kan det vara möjligt att eh, två flygplan får eh, två stycken stål- och betongbyggnader att eh, rasa ihop Nej, det, det, det, det, det är helt omöjligt Ja, det, det, är, det är ju någonting som ligger utanför lagen och, och det ligger utanför så att säga de, den högsta lagen eller så att säga naturlagarna då, va? Så, nej och, det, eh, och, och det visar ju sig också då att, att någonting som man gör väldigt mycket Och, och det har jag ju sett, det kommer ju också eh, kring juridiken och, och, och de som ska förklara hur juridiken fungerar då en del säger ju saker som egentligen inte stämmer då. De säger knasiga saker och Jag har pratat med en del eh, jurister och advokater De säger jättemycket knasiga saker ibland ja. Ibland säger bra saker men ibland så säger de men de är helt inställda på att vi är rättssubjekt, vi är personer, vi är legala entiteter som vistas i det allmänna och vi är föremål för myndighetsutövning. Mm. Förutsättningslöst. Fast... Nej, och då kan man ju säga så att de, de bästa lögnerna, det är ju de som tror på lögnerna själva. Det finns ju ingen som ljuger bättre än dem. <laughs> nej, nej, nej. nej jag, jag håller med. Jag håller med. Och så jag är det, klart. det med... med, med... Ja, advokater och, och, och eh, ja tyvärr läkare och många andra utbildade då. Alltså de, de tror saker som, som det egentligen inte finns eh, några faktiska belägg för. Och det är ju någonting yeah. som det, det genomsyrar i hela vår värld idag. Och, och, och ska du nå några högre ämbeten då, då måste du liksom acceptera och, och oftast helt och hållet själv tro på eh, saker som inte kan stämma då. Det är rätt Exakt. intressant att det har blivit så. Men, ja, ja, absolut. Mm. Alltså, nu jag bara dök upp i mitt huvud här nu. Men jag tänker bara på det här. Till exempel trafikkamera. -mål. Det tar en mm. bild på det. Mm. Och så säljs så det som ett trafikbrott. Mm. Ett brottsmål. Men då tänker man så här. Men åklagaren var inte på plats. Så hur kan de då bedöma mens rea, alltså typ din alltså ditt uppsåt, byggt på en bild. Det kan de väl bara anta. Så hur kan de bortom all rimlig tvivel säkerställa att du gjorde det här med uppsåt? De kan inte. Det är såna här enkla grejer. Mm. Du är, ja, ja, är, du, med, är du med? Att du så, körde, att du körde ja. så med vilja då, ska de kunna fastställa? Ja, Eller? men du har ju bara en bild när jag sitter så. Ja. Eller hur? Ja, just det. Hur ska de kunna då ha avfyra om jag gjorde det med uppsåt eller oavsiktligt? Det finns ingen som kan vittna om det. Nej. Och där sitter nej, för... vi. Och ja, och tar ja. Det. ja, just det. Nej, för jag tänker det också det här med alltså, det här du säger om att åklagaren var inte på plats. Måste den som åtalar någon för ett brott ha bevittnat dig själv då, eller nej? Så är det väl inte, va? Det är lite svårt att döma någon på hörsägen, eller vad tycker du? Ja, ah, Okej. Okay. Men ett, ett, ett vittne som begår. Ja, men, men ett vittne var ju på plats, ju. Ja. Nej, det var ju en kamera på plats. och En, en, en radar ja. som mäter hastigheten. Och så har ja. man en, ett vittne i rättegången ja. som säger. Och det är helt att... korrekt. ...och ska... om de här kamerorna. Och de ja. mäter min sann exakt hur fort man kör. Ja, men då blir det så här. Klart enkelt, det är det. Ja, de, har, de kan väcka ett åtal. Men mm. med. Bilden mm. räcker till veckan av ett åtal, men mm. det räcker inte till en fällande dom. Det kan inte göra det, för det finns inget faktavittne, det finns bara en bild. Och det kan inte mm. säkerställa bortom all rimlig tvivel att du gjorde det här med uppsåt. Okay, där... så det är uppsåtet där som är det viktiga, och det är väl också. Yeah. Det är väl inte bara uppsåtet, det är också ett brottsoffer. Det finns ju inget brottsoffer här. Nej, det är ingen där... som har lidit en faktisk skada av att du kör ut. Ja. för fort. Och då kommer vi då till ja. det allmänna. Så när jag agerar som fysisk person. Till exempel jag är chaufför för eh, UPS. Och jag mm. transporterar. Då är jag föremål för trafiken. Mm. Då måste jag föremål för trafikförordningen och även den här fartkameran. För att jag bedriver kommersiell och eh, kommersiell verksamhet på vägen. Och jag betalar skatt till folket för att jag brukar mm. deras vägar. Då är jag föremål. Och då finns den här kommersiella, formella dokumentationen. Då finns det finns en färgsedel, det finns en lagbok. Är Då finns mm. de här rekvisiten på plats. Mm. Och det är okej. Okay. Men som privat så är det inte okej. Okay. Ja, okay. ja, intressant. Vad är det som gör att staten anser sig ha rätt att bestämma över oss? För i vanliga fall när man ingår olika kontrakt och sånt så är det ju två olika parter som kommer överens om någonting. Och så skriver man under att jag åbör upp mig att göra det här och ersättning då ska jag få en lön. Men är det när man föds då blir tilldelad ett personnummer men då har man ju själv inte gått med på att... Att bli registrerad Nej. som statens egendom, alltså, men vad är det som gör att de anser sig ha rätt att uh, kräva in skatt och de här sakerna av, av, av oss medborgare då? Uh, då går vi in på inkomstskattelag och då kommer vi till de här. Vilka är skatteplikt det? Fysiska och juridiska personer. Vad är en juridisk person? Jo, det är en creature of the state. Det är alltså en, en, en legal entitet skapad av förordningen, helt enkelt. Är du med? Aktiebolagslagen exempelvis. Det är en sån lag eller förordning som visar hur du skapar en juridisk person. Du och jag, eller vi, vi är ingen creature of the state. Vi har substantiella rättigheter. Men så lägger de in ordet fysisk person. Eftersom vi tänker att jag är fysisk, jag rör mig. Så tror jag att jag är en fysisk person. Men i den juridiska kontexten så är det en medborgare som valt att inkorporera och organisera sig under någon myndighet och bedriver en rörelse. Anses då vara en fysisk person. Och när en omständighet skedde, alltså registreringen, så blir han medlem i kommunen och blir då ett rättsobjekt och föremål för en mm. Mm. Men staten tar ju ändå skatt så att de anser sig ha rätt till att ja, göra det. Ja, alltså... Ja, men som sagt staten tycker ju inte så mycket, eller Utan det är ju individen i dess officiella roll som tycker det egentligen. Eller hur? Det är ju tant Agda på Skatteverket som tycker det. Utifrån hennes skeva inkompetenta feltolkning av lag. Det är hon som tar beslutet på Skatteverket. Det är ju inte Skatteverket i sig självt, va? Så man tänker på att det är när de vi visst pratar om staten. Staten kan inte prata för sig själv. Det är alltid någon representant då. Så till exempel om du tar dom skatten så får du ta tant Agda som du har någon form av kommunikation med och hon trycker på att ta beslut. Ja det är ju hon som i sin personliga kapacitet som är då eh, blir föremål för tjänstefel och säger att du är skatteskyldig som fysisk person. Mm. Men var det... Var är den formella dokumentationen där du gjorde du är en fysisk person eller är du en slav? Föddes du som ett skattesubjekt? Det ska man för all allra flesta komma att säga nej. Nej, då kommer mm. vi inte. Men var skedde som det står i 2.10 regeringsformen? Det måste till en omständighet. Då frågar du efter den. Var är den omständigheten som skapar skatteplikten? Ja, det, det behövs inte, det har vi inte. Nej, nej, men då är jag inte heller en, jurid, en fysisk person. Jag bedriver ingen rörelse, som nu stadgas i proposition 1974, kolo 56-57. Där står det där. En fysisk person som bedriver rörelse. Det är ett rättssubjekt. Och de här grejerna blir väldigt svårt för dem att argumentera mot va? Mm. För det är men, vad det är. Men ofta nu när man har interagerar med myndigheter och, och speciellt då... Och parkeringsbelag och sånt, har du en bot på rutan så står det ju liksom inte Anders Björkman personnummer, bla bla bla uträttade denna bot, utan det står ju parkeringsvakt 7152 gjorde den här boten så du kan ju aldrig liksom komma åt den här personen och det är väl mycket så i myndighetsutövning också när du interagerar med dem via e-post eller telefon att man får ett förnamn och man får liksom ingen person som man kan äh, uträtta stämningen mot. Nej utan då måste man ta det ut Enligt GDPR om registerutdrag så kan du hämta ut information och då har de 30 dagar på sig att be att alltså ta ut den informationen. som man kan få det på den här vägen, eller om du gör det via stämning. Stämmer de direkt så kan du via för domstolsorder till att få fram de här uppgifterna. Men det är helt korrekt som du säger. Det är ju även snack om nu att polisen ska bli ännu svårare, och även social. Tjänst eller sådana socialmedarbetare som jobbar på socialen ska ju då anses känna sig hotade och så här du vet du ska få en, ett större rättsskydd utifrån det va så att det blir allt svårare och svårare just precis som du säger att Jaha, tjänsten nummer 45312 liksom Jaha, vem är det? och så ringer in till växling ja, det kan vi inte ge och lämna uppgifter på vad de så allting kommer ner till put pen to paper jag brukar säga så här, bara för att du ska förstå. Om tänker tänker i ett bankvalv, eller hur? Bara sån här säjf sån här aska, eller boxar bankboxar. Det här är vad du kommer ner till. Din förmåga att sätta orden i en sådan kontext med hänvisning till operativsystemet Sveriges lag. När du stoppar in det i en bankbox är det korrekt skrivet till rätt myndighet. Så kommer det ut en annan box, bankbox med en respons på. That's how the system works. Mm. Alltså om ni kan bryta ner det till så är det, allting kommer ner till det. Din förmåga skriva, lägga till din text utifrån lagen och sen till rätt myndighet och rätt forum så du de får det här på plats. Mm. Tänk på dig själv om ni får en parkeringsböter och ni börjar skriva till dem, då får ni en form av respons. Och när du inte gör som du vill, vad hamnar du då? I tvingsrättan. Yes. Mm. Och igen, jag säger så här. Du, ni kommer aldrig bli så fri som när ni går, går igenom en domstol. Det är mm. vägen ut ur det här mentala fängelset som har skapat till oss till den större matrix. Det går ingen annanstans. Du kan inte meditera dig förbi det här. Om du inte kan artikulera dina rättigheter då är du då har den här slavmentaliteten. Mm. Men om, om, om man har parkerat på en kommunal gata ja. och så var det stärd då och så ja. får man 800 spännande. Ja. Hur? Om man om man inte tycker att man skulle behöva betala det? Äh, det var lite knivigt, men jag skulle tänka så här. Du har rätt till ägandomen. Du har rätt att fritt förflytta dig. Ja. Det garanterar svenska staten det Men om de har en städdag som du uttrycker nu. Mm. Så kan ju dina handlingar vara till belastning för den service kommunen. Ger till det området och kan kanske då vara berättigat. Mm. är du med? Just för mm. att det är en sådan dag. Men om det inte hade varit någon städdag mm. så står ja. du då... Då står det i din rätt att fritt dig, så att säga. Utan att du ska mm. behöva betala för det. Men eftersom det är en stad och de ger en service till det området så kan det vara. Ja, du... okay. ja, men det, det kanske var ett lite specialfall då. Men om vi säger att jag bara står där och, och så, så tar kommunen ut en avgift för parkering på den gatan. Ja. Har de rätt att göra det egentligen? Nej, ja. inte enligt grundlagen. Nej det är ju bevakning av, det är ju person, alltså inkränkning av 2.6. De bevakning och missbruken av dina personuppgifter är GDPR, artikel 6 eller 7 tror mm. mm. Så alla dina personuppgifter, som som till exempel i förläggningen så är det reg regnummer, det är personliga uppgifter om dig. Så de brukar för att syfta att extrahera pengar av dig. Utifrån premissen att parkeringsbolaget driver någon form av verksamhet på just det här området. Mm. Men du är inte del av den verksamheten. Det finns ingen koppling till det allmänna. Ja, okay. Men okej. Jag menar igen då. Om, om vi säger att du, du är inne i stan och får en parkerings- en p-bot. Ja. Och så tänker du att ah, nu ska inte jag betala den här. Eller nu ska jag bråka om det här. Nu ska jag in i rättssystemet här och lära mig lite om det. Ja, vad hade du gjort då? Vad hade du... Jo, när de, när de stämmer mig så kommer jag invända. Ja, hur invänder ja. du då? Eller när ja, de stämmer dig, de skickar väl bara en påminnelse. Du, eh, nu ska du betala in. Ja, då, då bestrider dina... jag den. Då bestrider, jag den. Sen då bestrider de betal... du betalnings... Eh, eller då bestrider faktura. du räkningen och fakturan. Ja. då. Ja. ja, just det. Och säger att nej, men jag anser mig inte vara betalningsskyldig här. Nej, och så ber jag dem ta det till rätten. Mm. Och sen så får jag mötas i rätten så får de bevisa på vilka, vilka omständigheter så mm. finns till grund för att jag ska tvingas betala när jag inte är en del av det administrativa. Det finns ingen formell dokumentation. De åberopar en förordning. Mm. Det är lag om parkering. Det är förordning i alla fall. De har brukat mina personuppgifter kopplat till regskylten. Vilket de inte hade mitt samtycke till, vilket det står på IMI. Det finns sex såna här olika <skratt> eh, rekvisit, kan man kalla det. Så de måste vara närvarande. Ett är att de måste ha mitt samtycke, för brukar mina personuppgifter. Mm. Mm. Så hur fick de mina personuppgifter? Utifrån att, jo, de hämtar dem via myndigheten. De tog mitt personuppgifter från regplåten. Kolla upp det där mot Transportstyrelsen och bruka de personuppgifterna i ett kommersiellt syfte för att extrahera pengar av mig utan mitt samtycke och hävda att det finns ett allmänt intresse av det. Men jag är inte del av det allmänna. Mm. Det, det handlar om att bemöta de här påståenden. Va? Men som sagt, grunden ligger alltid förstå skillnad mellan rättigheter och privilegier. Mm. Privilegier när du är med i det allmänna och registrerade rörelse så får du privilegier, alltså rättigheter och skyldigheter till det via staten. Eller myndigheterna så att säga. Då är du på privilegiebasis. Men om jag inte är där så har jag rätt att fritt förflytta mig och parkera min bil var som helst. Det är därför det är till Kommunen är en administrativ enhet för att sköta den kommersiella delen av ett territorium. Som folket har gett dem att sköta. Men de använder det mot sin egen befolkning. Inhemsk terrorism. Mm. Och okay. Det kan de göra för att de inte vet skillnad? Kan det vara den anledningen att de vill ha får dig själv att ange personnummer och regnummer. Så att man har satt upp stolpar där man måste registrera en app. Och så då ska de ha personnummer, kontokortsnummer, registreringsnummer. Allt det där måste man registrera för att inte få en bot på rutan då. Och just just de är jag riktigt förbannad på att alltså försöker undvika så mycket det går mm. men, men snart så går det inte att parkera bilen ens utan att ha en smartphone en så Är man, man skyldig då att ha en smartphone vart man än rör sig i samhället för att kunna parkera sin bil? Nej, nej jag håller med exakt men som sagt Nu kommer vi ner till det här som du sa Nu plötsligt måste man ha en smartphone Men om man inte har det, då kan man inte betala parkering alltså, Är du med? Det blir problem på problem på problem. Hela tiden. Det är därför man få det straight forward. Se saker och vad det är. Att vi, är alltså vi kommer mer och mer under alltså, tvång i allting vi gör. Som jag sa, vi kan ju inte ta bil någonstans. Utan att vi ska betala 300-400 kronor i Malmö parkeringsavgifter. När jag inte är en del av det administrativa. Jag är inte en person. Jag är inte en rättssubjekt. Så om du tittar på du tänker på det här under Color of Law där under sken av att det är lagar i 242 i US Code. Deprivation of rights under color of law. Parkeringsavgifter, parkering, <går> polislager och alla de här bihangelsförordningarna. Det är under sken av att det är lag. Va? Vi måste få det på plats för att som sagt vi dräneras. Det enda vi gör är att det går och jobbar så tar de allting av oss igen. Kommunalskatt och även det Ja, parkeringsböter. Och Gud vet vad, vad de drar oss på. Ja, en lösning jag funderar på där är ju. Alltså, istället för att ta, ställa bilen där och, och så har man ju registreringsnumret, och så kommer man få en bot och så behöver man bestrida allt det här. I fall man då istället parkerar sin bil och så skriver man loss sina registrerskyltar och lägger dem i bagageutrymmet istället så, så kan ju inte p då veta vilken bil de ska bötfälla och om alla gör det Nej. så istället då så att, då är det väldigt svårt att bli påkommen och, och de kanske ger sig vidare då till något lättare offer istället för att hålla på och bråka med någon som har skruvat loss sina registrerskyltar för det får man väl göra då att när man har, inte har fordonet i rullning att den bara står parkerad att det inte är man skilter alltså, på jag, jag, jag gillar din idé Alltså, jag, jag så här. Alla lösningar som gör det svårare för myndigheterna att bedriva den form av myndighetsutövning de gör är idag välkomna. Va? För någonstans handlar det om att för att någonting ska kunna manifestera sin fysisk verkan så behövs så måste först en tanke uppstå. Och tanken måste börja med att vi måste börja stå emot på ett eller annat sätt. Och är det så att man skruvar av sina skyltar Just för att förhindra det. Så är det ett sätt att göra det va. Men vi måste börja någonstans. Vi kan inte, ta, vi kan inte prata om det hela tiden. Vi måste take action. Det sista steget i manifestering. Thoughts, emotions, action. Tankar, emotions, rörelse i energi, rörelse. Take action. Till exempel bestrida en parkeringsbot, trafikkameramål eller någonting. Mm. Vi behöver vara 3-4% så att säga. Men Jag, jag tror många, många tänker så. Det är ju risk kontra belöning. Mm. Alltså Om jag utsätter eller börjar göra de här sakerna, hur mycket kan jag då tjäna på det kontra hur mycket kan jag förlora på det? Och i trafikmål då så kan man ju tjäna på att man inte behöver betala 1500 spänn. Men å andra sidan då så kanske man får ta ledigt från jobbet en dag och så förlorar man 4000 i förvärvsinkomst istället för att bara betala den här boten direkt och bli av med problemet. Att det, det är många som tänker så att man... Mm. Då kommer vi till det här prioriteringarna. Vill man betala för det så säger jag för guds skull göra det. Absolut, jag förstår att folk vill göra det. Men om man tror att man bidrar... alltså att Det man egentligen gör är att man bara bidrar till narrativet. Man köper sig ur och man är en del av problemet. inte en del av lösningen. Vi kan liksom, antingen så står emot det felakt, felaktig myndighetsutövning alltså. Det är bara svart eller vitt Juridik är svart eller vitt Verkligheten är svart eller vitt Så fort vi finner, befinner oss i gråzon va? Det är då vårt eh, Tyckande och tänkande börjar bli lite så här Kognitivt Dissonansaktigt Så den ser som svart och vitt, antingen så gör man att stå står någonting emot när man kan Eller så gör, så gör man som betalar sig ur och så är en del av narrativet. Det, det, det finns liksom ingenting annat. Det finns ingen ursäkt att äh, jag hade inte råd med det. Nej, nej, men då kan ju kommunen fortsätta med den här verksamheten. På grund av att alla gör så. Mm. Det är det mönstret här vi måste försöka bryta, tänker jag. Jag tänker på det också, att om man... Om man svingas lägga en massa tid på att bråka med en myndighet och det går till uh, rättegång och så vidare. Har man, har man någon rätt att kräva kompensation för den tid man har lagt ner på det som man egentligen inte hade behövt göra om de inte hade fört en felaktig talan mot den om man ska uttrycka det då om man, om man får rätt. Kompensationen ligger i din förmåga att stämma och ta det via den vägen. Då måste du stämma dem. Det är, tuff, ja, okay. ja, det är en tuff väg Du får inte bara kompensation Nej nej, tyvärr Då måste man stämma ja? men, men samtidigt Som jag sa Vi verkar att våra rättigheter så kallad, liksom, Även om de inte försvinner i verkligheten Utan det är bara en illusion det också Så påverkar det här vårt vår vardagsliv ja. Jag menar 33% Går direkt första dagen du får lön Och Sen kanske du får en, två parkeringsböter Och sen så ska du betala det så ska du betala det. Och nu har vi visitationszoner. Och vi har eh, även att du kan ta egen egendom på plats. Va? Då blir det här. När är det nog? När ska vi bryta illusionen? Och jag säger som jag säger. Illusionen bryts genom förståelsen. Av Sveriges rikeslag. Där började det. Och natural law. De här två programvarorna. Är ingenting du har rätt att vara ignorant för. För din ignorans. Så allmänt, men vår, vår ignorans Skadar Indirekt Resten av befolkningen Ja det gör det ju Men, men jag måste ju säga då att det gör det ju på eh, Väldigt många områden Som eh, Till exempel Jag menar vi har eh, Mängder av barn idag Och det är väl liksom nästan det som jag tycker är Mest eh, Beklämmande <följande> För att Barn är ju nästa generation och de ska ju men, men de får äh, vacciner. Och de får en kost som inte är näringsriktig som gör att de inte utvecklas ordentligt. Och vi har en massa sådana här äh, ADHD och den typen av sjukdomar. <hör> och det har ju att göra med att, att vi har ju ett, en, en, ett, en stat, ett system. Som är helt fientligt mot oss. Som, och vi har liksom myndigheter och, och institutioner. Och de människorna som arbetar i av de institutionerna. Då, de, de har ju fått lära sig vissa saker och tror ju på, på det de gör. Fast i själva verket så, så är det fullständigt fel. Ja, yeah, och, och vad, är, vad är den direkta lösningen? Ja, är ja alltså det är ju ingenting man, man eh, så att säga kommer åt genom att stämma någon eller juridiskt då, utan det är väl att bara försöka enträget, eh, pra försöka prata om de här sakerna och få upp det ljuset då. Men det, det är ju väldigt svårt för att eh, eh, människor de lyssnar ju på vad de får, får lära sig i skolan och vad de ser på tv och, och vad någon konstig farbro säger i någon podd, det, det lyssnar man ju inte på då. Det... Nej, jag förstår, jag förstår, Men jag tänker så här. Um, ja, nej, ju, um, det är så här. Problemet vi, vi är, det är oss själva. Lösningen, om man vill ha en förändring, är att först förändra sig själv. And there is no way around that. Vill du ha en förändring, så måste du för, först förändra dig själv. Om du har problem med skolan eller hur skolpolitiken sköts, så ska du veta att skolagen är också en förordning. Skolpikten är en förordning så du vet om det. Din, din föräldrarätt föräldrarätt, tror. Alltså din rätt att att äh, förmyndarskapa barnet trorfär skolplikten så att säga. Men i alla fall, förändringen måste ske någonstans och du måste för, först förändra dig själv. Så var börjar vi? Jo, genom att distinktivt skilja mellan rätt och fel. Så om vi anser att det här är någonting i skolan är fel så måste vi ta reda på den form av retorik som backar upp det som vi anser är fel med källanvisning i lag. Kom ihåg att lagboken är alltså den officiella boken som statuerar hur tjänstemän och skolor och allting här ska skötas. Så de är alltid bundna till den. Så förslagsvis så börjar man titta där. Alla mm. tjänstemän är ju bundna av de här lagarna och reglerna. Det är det som gör det så enkelt. Det här okej, okay. ska vi titta här nu. Det står så här i skopridslagen. De måste göra det här, de ska göra det här. Ja, det har jag sett. Ja, men du har inte gjort det här. Du ska göra så här ju. Och en tjänsteman är alltså förpliktig att följa lagboken. Ord för ord kan inte vara på något annat sätt. Eftersom lagen är en skriven text så måste de följa varje ord exakt som det står. Och om de inte gör det så är de utanför sina aktivitet. Mm. Det kan ju inte vara på något annat sätt om man tänker efter eller hur? Nej, nej, nej. Men alltså, jag tänker väl att... Alltså jag ser väl mycket som det, det, det stora samhällsproblemet vi har idag eller man ska säga, det är ju att vi har ju blivit propagandiserade i generationer att tro saker som, som inte har ja, som inte är sanna helt enkelt och, och nu har det gått så långt att vi, vi, vi tror på så mycket vi tror att så mycket saker är sanna som, som inte är det att när vi väl får höra någonting som är sant. Då, då skrattar vi åt det. För att <laughs> det är så långt ifrån. Mm. Vad vi har fått lära oss. Är sant va. Alltså vi. Vi, vi har blivit. Liksom. Förda vallade så långt. Från, från verkligheten. Att vi inte kan. Vi kan inte känna igen. Vad som är sant eller falskt längre. Nej. Jag håller med dig. Det därför jag rekommenderar uh, natural law-principerna. De här sju hermetiska principerna som en bas att börja studera. Mm. För det är de här sju principerna styr konsekvenserna av allting du företar eller producerar genom hela din livstid. den tanke du producerar är byggd på de här principerna. Så so there's no way around that. Du styrs, mm. du tänks av det här, de här sju principerna. Och jag ser det som en programvara va. Vi kallar det för eh, mycket till universumslagar så att säga. Det är att förstå dem. Så det enda som egentligen påverkar mig mest i mitt liv, det är mina egna beslut. Orsakerverkan. Inte, mm. vad, det, inte vad Magdalena Andersson tycker och tänker upp i, i riksdagsstolen. Det påverkar inte mig nämnvärt i mitt vardagsliv. Men varenda beslut jag tar och hur jag tänker, det påverkar mig. Så jag rekommenderar att börja alltid med natural law som en bas av programvara för att sen förstå dina rättigheter. Och då får du den här klarheten i saker och ting på hur du kan attackera olika problem. För som till syvende och sist så är det ju i rättegångar, domstolarna, nu ser jag alltså det blir mer och mer, och mer. De, har ju, de, har, de hinner ju knappt med längre. Det blir brott för allting. Allting är ju brott idag. Mm. Det här bara stackas på mer och mer och mer Så det här är en utveckling Som är på väg uppåt Den är inte på väg att stagnera Så det här är ett problem Vi kommer att få handskas med Ganska snart mm. One way or another mm. Och när är det nog Jo det är nog, mm. <laughs> nog nu. Ja, jag, jag tycker också Det är samma det här med WHO till exempel De De har ingenting med oss att göra. De besluten. så Det är den exekutiva branschen. Det gäller bara myndighets Och andra entiteter. Som har med den exekutiva branschen att göra. Det är ingenting med oss att göra. Men eftersom mm. vi tror det. Jo. Mm. Men det, det, det verkar som att allt mer är. Som det här 1984. Att, att de ens äh, lät oss. Läsaren i flera generationer strax efter den kom ut, då, 1949, så var det obligatorisk då, då läsning i skolorna. Men det var väl då för att ja, staten låter barnen läsa det här för att liksom visa att ja, men, staten är god och vi skulle aldrig göra det här mot er samtidigt som de faktiskt gör det. Och där är det ju precis tvärtom. Kärleksministeriet är ju liksom... Ministry of Hate och yes. WHO som du precis sa nu, de, de ägnar sig absolut inte åt att, att värna om världsbefolkningens hälsa utan det är ju snarare att de, att de vill göra så mycket skada som möjligt genom att rekommendera vacciner och, och även skaffa sig befogenheter att stänga ner länder under olika förutsättningar att det, det kommer en pandemi då. Pandemier vet vi då kan inte existera eftersom det inte finns några smittsamma sjukdomar så kan ju ingenting smätta mellan människor och då finns det ingen anledning att stänga in folk heller i syfte att de inte ska göra varandra sjuka av den anledningen. Så att, ja. Nej, jag håller med. Det, det är helt absurt. Va? Det är fruktansvärt. Men det som jag sa, WHO, alltså bortsett det, det är den exekutiva branschen. Då, ingenting måste att göra överhuvudtaget. Och så släkt, Mitt främsta mål är att förstå att här, man kan läsa det ganska snabbt. Då. För att som sagt, varje gång du läser en lag ett lagrum och du förstår aha, och när du får den aha-upplevelsen så är det precis som du får en sån dopaminkick. Det blir som att du drar ut en, en, en sladd från din kropp. Mm. Det blir så, aha, nu fattar jag hur de gör det. Är du med? Då växer din energi. Och jag har inte märkt något annat eh, område som jag har studerat så som ger mig den här energier, eh, påfyllnaderna För mm. att det här är så hårt eh, programmerat i att om jag inte gör så så kommer de att göra så. polisen hämtar mig. Men... Jag, jag, jag vill också fråga, vet du någonting om hur det blir med det här lagordningen då? För WHO vill ju ha befogenheter mm. att kunna utfärda att nu är det pandemi. Så nu vill vi eh, stänga ner och göra lockdowns i de här de här länderna och eh, Sverige är väl på väg att skriva under på det här också så att vi, eh, våra politiker inte har befogenheter själva utan det ska flyttas ett steg högre till eh, WHO. Men om jag då som medborgare ändå bryter mot de här reglerna som polis och myndigheter är tillsatta för att upprätthålla, då, eh, då blir det liksom domstol på... På lite högre nivå. Ja och då kommer vi till den här bindande mekanismen. Min grannens ignorans påverkar mig. Min frihet också. Mm. Är mm. Mm. Han, alltså, han upprätthåller ju den. Så att även om jag står här och säger att jag har rätt och ni har fel. Så har de då den allmänna opinionen med sig. Mm. Vilket gör att jag blir, blir föremål för det här. Tyvärr. Så ser, så ser landet ut. Men samtidigt med den här kunskapen så blir du också att bli mer kapabel till att ta bättre beslut. Till exempel när det är dags att kämpa, och när det är dags att inte kämpa. Till exempel när det här caset är: det, det här, det, Jag har inte den här chansen att vinna här utan jag lägger krutet på det här istället. Så man blir mer selektiv, och så man inte kommer in i den här rulliansen att man kämpar med allting då blir det lätt att man blir utbränd. Men som sagt, ju mer du förstår det här, desto bättre blir det på att ta beslut helt enkelt. Mm. På hur du ska navigera. Ja, det är väl lite vårt vårat där att försöka få så många människor som möjligt att uh, förstå vad som är bäst för dem. Och in indirekt blir det ju för uh, oss andra då också, eftersom uh, då, då skapar man ju inte den här. Pressen till exempel att alla ska ta vaccin, att så många andra i ens närhet har tagit det att man då vill ta det själv. Och inte folkens närhet och tar det och alla inser att medier och myndigheter de ljuger för oss, de vill inte våra egna bästa. Då, då faller ju allt det här, så att det, det är ju dit, vi måste komma på ett sätt. Exakt och, kan, och det med, i det här fallet, jag använder ju lagboken som, alltså, som så mycket, det jag säger, det här är inte vad jag tycker och tänker alltså. Utan det här är så det skrivs i lag. Mm. Så det är inte mycket av mina åsikter jag har suttit här och presenterat själv idag. Till mm. exempel bara att ta det här med, med, med när jag snackar om advokater att de har först till rätten, till allmänna. Det heter alltså Corpus Juris Secundum, Jury for en Attorney. The corpus Juris Secundum, Legal Encyclopedia, Volume 7, Section 4. Attorney, and client. His duty is to the court. Rätten. And the public. det allmänna. Not to the clients. Är mm. så att det, det mesta jag säger. Är alltså ingenting jag. Det, har, det, det, det kommer från lag. lag så att säga, juridiken. Är så att och, Som sagt. Det är inte mina åsikter jag framför. Utan jag vill bara genuint. När man förstår de här grejerna. Så istället för att vara ett får. Så blir du ett rovdjur i argumentation. Du, upp, du, du, du ser en kognitiv dissonans och fler mils avstånd. Jag tror säkert ni känner också igen det, att när ni hör vissa talar eftersom ni gör mycket, så bedriver mycket sådana här poddar och sånt, att man hör hur vissa eller vanliga människor prata med att de har ingen aning om vad de pratar om. De har inte gjort den här researchen utan det är bara tv4-nyhets-så bara. Du vet, går på repeat. Mm. Så att... Precis. Jag tänkte också på det här med att ljuga. För det är ju, man, man får inte ljuga i, i rättssalen enligt dem själva då. Att uh, man svär, svär en ed att uh, jag lovar att berätta sanningen och inte något där uh, lägga till eller dra ifrån och så vidare. Det har jag fått höra att man får säga i rättssalen i alla fall men... Men det är myndigheter och sånt, så de bryter, bryter mot den här eden själva. Så är man själv då ja. bera, bemyndigad att, att tala sanningen hela tiden eftersom de bryter ju den här regeln själva. Ja, alltså du, jag kan säga så här när jag börjar med det här. När jag började med, med första överklagen. så tänkte jag, men herregud hur ska jag bemöta det här? Det är liksom det, är brott på brott. På brott och på godtycklighet- och utan fakta omständighet. Alltså, det blev bara överväldigande i början. Va? Så att, men som sagt, det gäller att knyta ihop- allting, den här kunskapen- till att få lära sig förmågan. Hur processerar jag det genom en domstol? Det där det sker. När vi har 10 000 i Malmö kommun- som gör det här- så kommer de väldigt snabbt- ändra ändra sitt beteende- det är där den egentliga striden sker. Har alltid varit. Kommer alltid vara. Om ni tänker efter det. Efter varje grej som har varit. Sen plötsligt så kommer stämningarna va. Eller hur. Nu gick inte det längre så stämmer de. Och så här, Och så är det grupptalen och så här så det göms det bort. Men om varje medborgare göra det här. Mot det, den tingsrättsdomaren. Som inte gjorde det han skulle göra. Och, då, och vi om vi börjar lyckas med det. Ja, då, då kommer det sprida sig som en löpeld. I den här interna klubben, de har advokatgrupperna, Hilda och Ruben allt och allt där. Men det är dit vi måste ta oss dit. Men då mm. måste vi veta vad som är mellan rätt och fel. Det gäller i allt. Jag menar, hur många har inte tagit det beslutet om att de skulle gå och vaccinera sig? Vem sa de till att de skulle göra det? Vem sa det? TVn? Mm. Mm. Ja, det var väl ja, alla de som stod i TVn sa ju det. Ja, och... yeah. Folkhälsomyndigheten och... Ja, med lite, lite, lite sån här. I ett rum med lite för står de ja. där basen ut budskapet. Och så är vi som ju får, står i kö ja. tar de här preparaten. Mm. För vi tror. jag Har de inte begått ett brott där. Det finns väl en lag som heter framkallande av fara för annan. Och det måste ju de ha gjort då. Jag rekommenderar yep. alla att ta ett vaccin som Absolut. är farligt. Absolut. Ja men då ska de ju, de kan ju ha plausible denyability då eller vad det heter. Att de kan ju eh, hävda att, ja men vi visste ju inte att det här var farligt. Nej och så kommer vi till det här, blir man eh, inf ordentligt informerad. Är du med? Mm. Alltså följer de med den, här, den här, vad ska man säga, Handhavande hur det här ska gå till Enligt de lagar och regler de var bundna till mm. är med? Och så blir det då att bevisa det här Och har man då inte tagit kamera på Eller har någon formell dokumentation eller någonting Så blir det väldigt svårt mm. Men om man då studerar lite juridik Och förstår det här med rättigheter och så här Så kommer det här på plats Man lär sig liksom det här är bra bevis det här, alltså Hur man ska prata, hur man ska resonera. Allt det här faller på plats va? Mm men hur blir det liksom, för, för det ju, har ju, spelar ju roll vad det är för olika parter som möts och skulle jag liksom ha problem med min bank och vilja stämma dem i rätten så kan ju de köpa vilka advokater och jurister de vill så att sannolikheten att jag skulle vinna ett sånt rättsmål är ju ganska liten och dessutom så är väl de som sitter i tingsrätten också beroende av banken. Så att det, det blir ju helt omöjligt att vinna, vinna något sånt stopp, mål. Nej, varför ja varför det? kolla, här, just... alltså, kolla här, det är så här du tänker så här istället nu du förstår hur bevisreglerna funkar korsverkslan alltså grund till åtal, hur du bygger upp det så spelar det inte så stor roll vem du möter har du faktumstendeter som säger det du gör och du är duktig på att producera din talan spelar det, vad spelar det för om de han är advokat han kan väl inte förändra de lagtexter du tar upp och de bevisningen du har Nej men man kan ju påverka domslutet då eftersom domaren kanske får konsekvenser om de, om de dömer till din fördel att det blir lite de, de pratar lite i de här dolda sällskapen Hilda Ruben och kanske ja. med sina frimera bröder i låten how, how, how is that your concern? Ja det påverkar mig eftersom domslutet förmodligen då kommer Ja men om du har en roll kan, som jag sa, om du då börjar gå på domaren istället för han inte gör det han ska och du förflyttar in dokumenten så du skapar bevisen men Titt här. den 25 januari skickar in det här och den 3, januari, 3 februari så svarar du så här. Det här är uppenbarligen grovt rättegångsfel. Du har alltså inte korrekt tillämpat lagen på fakta. Då anmäler jag mm. för tjänstefel. Och så lägger åklagaren ner och så läser du eh, NGA 1998-319 om vad en polisanmälan vad den blir när den läggs ner av åklagaren. Jo, det blir en processförutsättning så du kan öppna ett enskilt avtal mot domaren, där du har bevisning på att han inte gjorde det han skulle på papper. Nej. Så hur ska han förneka det? Ja, mycket är det i, i olika rättegångar. Det kokar ju ner till tolkningar. Alltså, systemet tolkar ju på sitt sätt, som kanske vi inte tolkar. Det är precis som det här med säkert och effektivt med vacciner. Det tolkar vi på ett helt annat sätt än vad rätten gör. Och, och hur, ja. hur ska man då kunna påverka hur rätten tolkar en rätten eller en lagtext? Så att den blir till din fördel eller nackdel? Genom att eh, förstå... Hur man processerar och hur man visar sin sak. Genom att formellt visa till alla rekvisiten för den grund till tala man har lagt. Alltså den cast of action mm. man lägger fram. Om du har tjänstefel så finns det fyra eller fem rekvisit som måste finnas på plats. Och då jag har de dem bevisade så sätter jag domaren i en situation där han ska korrekt tillämpa lagen på fakta. Och har jag allting lagt fram är du med? så blir mm. det lite lättare. Okej. Okay. Ja. Så, ja, det blir att få de här grejerna På plats så att, säga. Mm. Så att säga Men som sagt, det är en del av juridiska spelet Det är svårt att få allt i det här på plats direkt va? Men så fort man tittar in lite på Jag kan skicka till en mall sen Som tar hela juridiska lagboken Till en A4, en, en flödesschema Det här behöver du kunna Och då kommer det bli så här mm. Allt det som är så här stort blir väldigt litet. Är du med? Så jag, kan, jag kan bara visa dig så att du kommer säga det här jag behöver kunna för att återkomma det här. Mm. Så du får en, en mental bild. Jag tänker på, när du har tittat på det här, vad har du liksom haft för källor? Du, du, du nämnde black law stick Eller... Ja. Ja. Ja det, är... ja det har jag hört tidigare Att det är många som ja Jag har en här Som är jättebra Från Black Laws Dictionary som jag använder som är källa till Och vad en person är mm. En person är inte en sådan Inte för att han är människa Utan för att rättigheter och skyldigheter Tillskrivs honom Registrering av rörelse Personen är det juridiska subjektet Eller substansen till vilka rättigheter Och skyldigheter är attribut En enskild mänsklig vals betraktas Som att ha sådana attribut kallas av jurister En fysisk person Blackslaus dictionary Så det är en källa då Det är en alltså, offentligt juridiskt eh, Internationellt juridiskt lexikon. Men det finns, mm. finns bättre va Men Annars är Lagboken. Lag Lagboken, lagboken. Och lite förarbeten så här. Utan... Mm. Sen har jag den här kursen How to Winning Court som öppnar upp ögonen väldigt, väldigt mycket. Ja, just det. Den andra, ja. ja. ja utan det är en amerikansk advokat som har på i 40 år. Där han lägger fram de mest ja, basala sakerna man behöver tänka på. Och sen så har jag ägnat de senaste tre åren till att få det på, eller två åren eller två och ett halvt, få det till till, till äh, svensk. Hitta de svenska motsvarigheterna. Mm. mm, yes. Men du säger lite att la lagen är överlag bra skriven. Jag alltså, har förstått som så utökas lagen hela tiden. Alltså idag man lägger man till ett visst antal la nya lagar varje år. Så att det blir mindre och mindre handlingsutrymme för oss medborgare att röra oss på utan att faktiskt bryta mot lagen. Ja, mm. men var, är det lagar eller förordningar? Var ligger det någonstans? Det är förordningar. Mm -hmm. Det är det i det allmänna. Är du mm -hmm. Det är förordningar under skena av att det är lag. Det är ingenting som påverkar dig särskilt mycket. Mm -hmm. Så är det, är den här, vet du om alltså... den här nya lagen om eh, hets mot folkgrupp som EU har ob obelagt oss med nu? Är det en förordning eller lag då? Så att det, eh, man kan fortsätta... Eh... Eh... Hets mot folkgrupp tror jag ligger under brottsbalken. Så det är en lag. Det är en lag. Ja. Tror jag. Det är inte en förordning. Mm. Så det ska man vara lite försiktig med. Mm. Utan då har vi brottsbalken. Där mm. brottsbalken är vi alla rättssubjekt under. Om mm. vi, Och det, vi det, det, skapar det. omständigheter som. Tillskrivs i den brottsbalken så blir vi rätt subjekt direkt. Ja, precis. Och den, den lagen vet vi, den är ju väldigt subtilt och luddigt skriven så att den just ska kunna tolkas fördelaktigt för staten. Så att sådana som har till exempel hetsat mot svenskar och sånt de kan komma undan med det här för att vi är ingen folkgrupp och så ja. säger man någonting om, om andra grupper så slår de ner med hammaren direkt. Då. Så att... Det är mycket tolkning i, i, i de här lagtexterna och, och det, det rimmar ju inte med att alla skulle vara lika inför lagen, vilket är ju någon som vill framlägga. För det märker man ju ganska snart när man äh, ger in i de här områdena, att alla är inte lika inför lagen äh, direkt. Nej då, blir, nej, då har vi något som heter talesrätt. Mm. Man måste ha talesrätt för att väcka en talare i domstol. Och för att det ska ske på plats så måste det finnas faktiska omständigheter som ger talesrätt. Så då attrekerar man det direkt. Mm. Är du med? Och då kommer man in med en rättsindvändning. För att det här föreligger oegentlighet. Den, veckan, den den som har väckt talan har inte rekvisiten för att väcka talan. Eller de fakta omständigheter som binder mig till det lagrummet de försöker kräva ansvar från mig. Mm. Låter det rimligt? Ja, lite komplicerat så... <laughs> ja, ja, ja, ja, jag förstår, jag förstår. Men, men som sagt, det finns... Det finns det finns rättsöväg, det finns fysisk person, men som sagt, när man får de här grejerna, pusselbiten, på plats så blir det bara... Wow. Okej. Okay, det är så här de gör det. Det är så här jag ska göra för att stå emot det. It's the only way. Mm. Yes ja ska vi gå över till något lite annat ämne då. Jag tänkte det här med äganderätt och, och bygglov och sånt. Alltså om man bor långt ute på landet och, och inte har några grannar som kan se igen. Och så vill man bygga någon hög byggnad där. Så behöver man ju då ansöka om bygglov som kostar en massa pengar. Och så alltså kan kommunen neka eller godkänna. Men då, då, ja, just <laughs> kanske, då kanske man kan bygga den där i alla fall då. Men kommer det en inspektion sen då så... så vill ju de att man river den. Behöver man då göra det eller inte. Och sen även när man ska sälja egendomen. Hur blir det då med den nya köparen. För att ofta ska det ju stå med i alla de här handlingarna. När man, när man säljer någonting. fall bygglov är upprättat på det här tillbyggnaden man har gjort. Men du har rätt till ett äga egendom eller hur. Mm. Uh, och uh, den egendomen Som du bedriver dina Monkey business i Alltså det innebär att du inte bedriver Någon skatteplikt i verksamhet Registrerad rörelse på den fastigheten Det innebär att då är du inte Under obligation till att fråga Kommunen vad de vill eller inte På mm. kommunen är en Administrativ enhet som Administrerar rättssubjekt och alltså Bara för att du bor i en kommun så innebär det inte att du är ett rättssubjekt. Men de har fått oss till att tro det. Och det här är en fastighet. Ja. Det är registrerat som en fastighet. Men var är den kommersiella nexusen? Den kopplingen där jag gjorde mig till. Rättssubjekt. Det är inte bara för att jag är registrerad. På adressen. Så det måste finnas en kommersiell nexus. Från kommunens sida. Och dig. För att. Det är en obligation att ansöka om bygglov. Annars står det fritt i rätten att göra vad du vill, bygga vad du vill. Givetvis, vi är vuxna människor. Mm. Vi är fullt kapabla till att tänka själv och driva vår egen ja, liv framåt. Så som vi själv önskar. Jo, absolut. Ofta ser ser det konsekvenser om man då... Gör ja, det de, som man, man anser sig ha rätt till, men som staten inte anser att du har rätt till. Det, det, det är där skonklämmer att folk drar sig för det för att de vet vilka, vilket helvete ja. man kan få då. Och det är en doktrin som kallas för rättspositivism. Mm. Som är väldigt stark här i Sverige. Där, där man bygger idén om att staten, staten ger oss våra svåra rättigheter. Va? Så det, det, det är en av de doktriner vi måste... Förstå att vi måste plocka bort det, utan vi har fundamentala rättigheter. Fundamental innebär foundation mental. Det är en mental företeelse byggt på observationen hur vi, är real, hur vi lever i. Observationen att alla har lika förutsättningar. Det finns ingen annan man som kan ha en högre claim på dig och ditt liv än dig själv. Mm. Men det heter rättspositivism och det är det staten vill köpa att de är allsmäktige och bestämmer allting. Men som sagt, läser man då lite i lagarna och förstår de här och får rätt perspektiv på det, så finner man ut att lagen är ganska bra skriven. Men på grund av vår egen ignorans så, så. Ja, folk tror inte på det här själv. Nej, men det går inte. de har redan bestämt sig. Och det är, det är den värsta fällan vi kan komma i. Vi mm. övertygas själv att jag kan inte göra någonting åt det. Men det är själva gr så här grundsatserna i lagen, tycker jag, för att jag, jag tycker att de är ganska petiga i ganska många olika fall. Och, och äh, ja, restriktioner vad, vad man får ha. Om man får ha en vedspis äh, som inte är isolerad i så för att den äh, ska ha så hög förbränningsgrad som möjligt. Men då blir den äh, sämre Är det en lag eller är det, är det en lag eller en förordning? Vilken lag är det? Inte, vet du det Patrik? Eller? Nej det är ju bara något som jag har hört det här. Men mm. att, att uh, nybyggnationer. De, de ska inte ha en, en uh, eldstad. Uh, som kan värma upp huset. Av uh, miljöskäl då. Så det är en administrativ lag? Uh, vet inte. Jag tror det är en administrativ lag. Uh. Alltså det gäller bara i, i det fall. Du är under... Där du, där du befinner dig i det administrativa i det allmänna. Det är alltså ingen lag som, mm. som, kan, som kan vad ska man säga du har rätt att bygga vad du vill i kontexten. Är du med? Mm. Så länge det inte skadar någon annan eller på något annat sätt stör någonting så är det det som gäller. Mm. Och då får de hävda motsatsen. Att du driver någon verksamhet eller så här som gör dig som en subjekt under kommunen och dess förordningar. Så en kommun är en administrativ enhet. Den administrerar. Så mm. är du under administration eller inte? Det är det som är den stora frågan utifrån hur du ska forma ditt, perspektiv, ditt juridiska perspektiv. Mm. Ja, för det, det, det fick man tänka på en annan sak. Att, eh, jag hörde lite på radion att nu så... Vad var det... Eh, Ja, där och i Halland Jag vet inte vilket kärnkraftverk det är som ligger där Men de skulle börja tvångsinlösa Eller de De, de var ute efter att tvångsinlösa En fastighet där i, Som hade funnits i generationer I någon familj då, för nu ska de bygga en ny Kärnkraft där då Ja, eh, expropriation kanske Ja just det Ja, och det kan finnas juridiska argument för att det, alltså det är en del av man kanske får byta det. Men man är också rätt till, tillräckligt tillräcklig kompensation. Mm. Är du med? Ja, men det blir ju lite märkligt då för att som sagt i, i den här podden så har vi ju skärskådat väldigt mycket de här riktigt. Eh, stora illusionerna som finns i vår värld va och det, det, man börjar förstå mer och mer det här uttrycket ska du, ska du ljuga så ska du ljuga stort för då kan ingen tänka sig att det inte är sant va och det är precis det man har hållit på med och det är man har hållit på med det i Ja. det finns inga det finns, det, det finns ingen möjlighet att skicka upp någonting i rymden det finns inga satelliter nej på, på, på 1800-talet så kunde en gymnasieelev förstå detta. Eftersom du har en fysikalisk princip som heter är fri expansion. Va? När en gas expanderar ett vakuum så kan den inte åstadkomma någon kraft. Så Nej. att en raket funkar alldeles utmärkt uh, uh, i atmosfären. Men den, den kan ju naturligtvis inte fungera ute i rymden mm. eftersom det är ett vakuum. Va? Nej. Så det är ju fantasier. Hur kan du ha gas bredvid ett vakuum utan barriär? Ja, det är däremot, det fungerar däremot alldeles utmärkt. Ja, men det, är ju det, här, det är ju den här desinformationen som de håller på med då. Va? Att, att när, när man börjar titta på de här sakerna så ska man bli övertygad om andra saker som är helt galna. Va? För att, eh, det är ju naturligtvis så att, att eh, jorden är en roterande svärva. Det kan man avgöra både geometriskt och med fysiska experiment så kan man konstatera att jorden roterar och att den är rund. Va? Och sen det här med att det inte skulle kunna finnas någon atmosfär runt jorden. Eftersom det är ett vakuum va. Men, men jag menar atmosfären funkar ju som, som om, du, om du häller vatten i en mugg va. Så blir det en vattenyta. Och sen så, eller om du har en sjö va. Och ju, ju längre ner du kommer i sjön desto högre blir vattentrycket då va. Atmosfären fungerar ju på precis samma sätt va. Att längst uppe mot vakuumet, rymdens vakuum, va? där har du vattenytan för atmosfären. Och sen så hålls ju hela atmosfären på plats av gravitationen då. Och ju längre ner du kommer i atmosfären desto högre blir trycket va. Och till slut så är du nere vid havsnivå där och där har du ju högst luft lufttryck då. Mm. Så att det är egentligen inga problem va. Men, Jag men, tänker men, på det här med gravitationen. Är ja. inte det är inte gravitationen är är det mer korrekt att det har med densitet att göra alltså den molekylära nej, strukturen Nej, nej det är också trams och desinformation för att om du, jag menar, du kan ju bara säga att om du, om du har en en vak, vakuumkammare och pumpar ut all luft va ja men gravitationen funkar fortfarande i ett vakuum så att det har ingenting med densitet att göra va utan Gravitation är en, en, ett, ett, en kraft som, som funkar utan någon densitet och så vidare. Däremot så, så blir det ju så att jag menar, om, du, om du befinner dig i vatten. Va? Ja, men då motverkar ju densiteten i vattnet. liksom Den vill ju, den vill ju trycka upp dig till vattenytan. Va? Jag tänker så här. Om du lägger en, en träbit i vatten. Mm så har ju vatten tyngre densitet än en tätare molekylär struktur och ju träbiten har, men så har du sten så sjunker den. Jag, ja. jag, jag, jag tror att det har med densitet att göra. Sen så skulle gravitationen vara selektiv om du har en, en, en heliumballong där luften har en tätare molekylär struktur än vad heliumet har. Så därför så ja, men du. alltså igen då, om du har en vakuumkammare och så har du en heliumballong i vakuumkammaren ja, men då landar ju eh, heliumballongen på botten av kammaren va. Det anledningen till att en, en heliumballong sticker uppåt i atmosfären, det är ju att heliumet är ju lättare än, än, äh, än luften då. Ja, precis. Och i Eller har lägre så... densitet om jag ska uttrycka mig korrekt, Ja, precis. Ja. Och i vakuum så har vakuumet lägre densitet. Eller hur? Det har ju du stödda. har, det fortfarande, det du har det ju fortfarande du har gravitation som som verkar på alltihop va. Jag tror, jag, jag, nej men alltså Jag tycker det var intressant alltså, jag, tycker, ja. så, jag tycker det är kul men, och... men det som är lite besvärligt med det här Det är ju det att man sprider ju jättemycket eh, Konstiga saker Och desinformation va? Och, och just det här med plattjord Det är ju någonting som jag har förstått Att, att NASA eh, Finansierar då va? För att det, det är ju så här då att nu, nu börjar ju liksom nu börjar ju NASA få riktigt problem med eh, allt avslöjande av att de faktiskt inte håller på med någonting va. Att de inte skickar upp någonting i rymden och det gör ju de väldigt bekymrade. De som håller på med den verksamheten då för att det är ju 20 miljarder dollar om året. Som de cashar in va av, av amerikanska skattebetalare och det måste ju ha legitimitet då. Annars så kan ja, de inte det. fortsätta med det. Men då, inte... och då är de ganska smarta för att då gör de så att ja, men då, då associerar vi all kritik av NASA med någonting som är riktigt dumt. Som till exempel att jorden är platt. Och då kan vi förhoppningsvis behålla vår trovärdighet. För att då kommer alla som, som eh, ser NASA-kritik att tänka bara att ja, men det är ju sådana här dumma plattjordare. De behöver vi inte lyssna på. De, de vet ju inte vad de pratar om. För det förstår jag att de, de flesta kan ju förstå det att jorden inte kan vara platta va? Och då blir det lättare för dem att avfärda det konkreta som faktiskt visar att NASA håller ju inte på med någonting. Och där har vi också eh, väldigt enkel fysik som visar att de inte kan hålla på med någonting. För att du kan inte få en raket att skapa framdrift i rymden då. Men det jag skulle komma till när vi var inne på det här med kärnkraften och det då det är ju det att det är ju inte bara NASA som är en stor illusion utan du har ju det här med atombomber också. Det är ju en illusion. Det har man, det har man skapat. Och jag är ju nu menar fullständigt överdrivet om eftersom det inte finns det finns ju inga konkreta vetenskapliga belägg för att kärnkraft fungerar som fenomen så det är ju också en illusion man har skapat va. Visst har vi kärnkraft och visst för det någonting i dem. Men jag tror inte, eller jag, jag, jag kan ju inte se några, alltså det, det är ju det här man kan ju can't prove negativ eller vet vad. Men, men det är ju ett, ett stor, en stor illusion man håller på med den här kärnkraften. Och då tycker jag, då blir jag väldigt bekymrad då när man med kärnkraften som legitimitet då ska... Eh, eh, expropriera fastigheter då. För det här det finns ju fastigheter i Halland då, de har ju funnits där i generationer då. Och så ja. kommer då och då undrar man liksom, då tänker jag lite så här, för att jag menar, det är ju så alltså eh, vare sig Sverige eller någon annan stat kan ju demonstrera att kärnkraft fungerar och verkligen existerar. Det är helt omöjligt för dem. Det, det är som att, De kan inte bevisa det lika lite som de kan bevisa att en raket kan fungera, skapa framdrift i rymden. Eller att jultomten finns. Va? Så det hade ju varit intressant tycker jag att processa juridiskt om. Och det, och det har ju också att göra med att de här jättestora lögnerna behöver, vi måste ju komma upp till ytan nu va. Vi, vi måste men, men, men det vi behöver tänka på också det är ju det att, att, att inte låta oss förvilla av all den här des, desinformationen som de strör omkring sig nu för att de här lögnerna för att vi inte ska se de faktiska lögnerna då va Så att jag den, den situationen vi befinner oss i som samhälle idag det är, vi är på den nivån man var på 15 1600 talet ungefär va? När, när man kunde köpa avlåtsbrev för att skydda sig mot sjukdom Ja, där har vi covid-vaccinerna. Va? Det är samma grej. Fast några hundra år senare bara. Va? Och sen så, och, och så fanns det ju eh, enhörningshorn. Va? Och, och jorden var universums orörliga medelpunkt. Och, så där, va? Och, och, och Och man kunde ju inte säga vissa saker. För då, då, då hädade man ju. Va? Och det är ju, lite, det är ju samma sak som kommer tillbaka idag. Att man använder ju... Istället ord som konspirationsteoretiker och finekare då va? Istället för kättare och vulgär då som, som, som man använde på medeltiden då va? Men vi, vi, vi rör ju oss mot ett, ett liknande samhälle nu. Eller vi har egentligen befunnit oss i ett liknande samhälle i eh, ett århundrade nu va Och det har ju att göra också med, med effektiv fungerande propaganda. På, på medeltiden på 1500-talet så här, då hade man ju kyrkorna då. Som talar om för människor vad de skulle tänka. Och nu har vi utbildning och media då. Som, som talar om för oss. Hur vi ska tänka. Och det har ju fungerat väldigt väl nog. Jag, ja. jag tror inte det här är att förstå själva syftet med government. Gubben är ja. ja. control, Hur ja, bryter är. vi det? Och så sagt. När vi börjar komma, komma förbi det där och säga håller med om kärnfrågan. Det tycker jag också är väldigt intressant för jag, jag köper jag är på samma linje som du där. Jag köper inte riktigt den officiella versionen av det. Nej. Nej och sen så just det här med mind control, det har jag har förstått, har tittat på en hel del och det, det är väldigt intressant för att, jag menar, om vi säger så här, Thomas, som jag frågade, har vi ett, har vi ett undermedvetet? Har vi, har vi något undermedvetet? Eh, de säger ju det det är en kategori där, där vi, vi lagrar mönster och beteenden som, som är mer vad ska man säga, en operativ eh, disk som som, som styr sig själv eh, mm. och sen så tror jag vi har ja, jag jag, gärna, jag köper gärna det att vi kan få ha ett undermedvetna. Ja, man, man, man kan ju bara man bara göra ett Med exempel. Om, om du kör mot, på motorvägen i 140 km h timmen. Och så får du en punktering. Tänker du på vad du gör då. Under tiden som du, du. Du försöker hantera den här situationen. Reflekterar du. Tänker oj nu fick jag en punktering. Oj nu börjar bilen åla så här. Hur ska jag göra. Nej det gör du inte va. Nej. Utan du handlar rent reflektivt va. Ditt und det, då är det ditt underminvete som tar över. När du blir stressad. När du blir hotad. Jag menar, det är ju, ja, så, så jag menar det här att vi har Ett undermedvetet Och att det tar över liksom. Tar kontrollen över oss i, i, När vi blir Pressade och stressade va? Det är ju egentligen fullständigt ja, ja så är det ju, det är ju ett faktum va? Ja, Men precis. det som är det otäcka med Eller det som är det det, det, det det som man verkligen behöver tänka på Vad det gäller det undermedvetna då Det är ju det att det undermedvetna har ju inget språk, va? Det säger ju inte till oss hur vi ska handla, utan via känslor och impulser så får det oss att handla. Men det undermedvetna är väldigt observativt och kan bli övertygad om saker, precis som vi kan bli rationella. Vi kan titta på något, ja men fan här är ett plus ett, jag visste ju två, va? Men det undermedvetna kan styras också, men det är ju väldigt observant på bilder och upprepningar. va. Och det är ju det man hela tiden håller på med. Och då vill man ju gärna att de här sakerna som man programmerar vårt undermynvetna med då. Man vill att det ska gå förbi vårt logiska filter va. Och så att det gör man ju väldigt mycket med Hollywood och, och, och tv och sådär va. Det, det finns ju en anledning till att det heter program va. Och då gör man ju så att man upprepar saker va. Som till exempel då när vi skulle ta sprutorna så, så pumpar man ut i eh, eh, nyheterna på tv: då varje dag hur många som dog varje dag i Sverige då. För det är ju ungefär mellan två och 400 människor som dör varje dag då. Och då så hade man ju det på en löpsäva och så kallar man det för coviddöda. Och då blir vi väldigt pressade och stressade. här. Är det är de hundratals människor som dör varje dag här av den här sjukdomen. Och det plockar ju vårt undermedvetna upp hela tiden då, för de ser det varje dag man slår på tvn så ser man det här. Men, och då men, blir vi liksom, för det var ju många som sa det ja, jag gick och tog vaccinet men jag vet inte riktigt varför jag gjorde det. Nej, det var ju men, under, det undermedvetna. Inte, <laughs> tro, tro, precis, men inte någonstans att i det här, om du har ett annat perspektiv så blir också tolkningen av det, den propagandan ja. kommer att te sig annorlunda i det undermedvetna. Jo, men precis va. Och det är väl det att man måste vara, alltså man behöver vara medveten om, man behöver förstå hur det här systemet fungerar och att man sysslar med detta. Att, att man har ett government. Att man programmerar oss. Man, man, det är så här propagandan funkar va. Den, den, och det är ju inte bara det är ju inte bara i nyheterna och, och, och utan det är ju även i, i Hollywood och i utbildningen och så vidare då. Så får man in eh, eh, så så att säga programmerar man vårt undermedvetna ja. då. Ja, jag håller med. Jag tycker alltså, just det här det här med alltså, programvar är ett väldigt sunt sätt att säga det. För att det mm. Idag så är det väldigt lätt att förstå va? själva pro programmerbar. Vi måste bara inse själva att vi är en del av de här som är utsatt för programmering. Och vi måste liksom mm. vara observant på det här så att vi kan programmera oss med rätt programvara som har bas i verkligheten. Ja, exakt. Nej, det är ju så. För att, för att vi ska kunna handla eh, rationellt i vårt eget intresse så måste vi förstå. Verkligheten liksom Eller vi måste ha en, ha, en, ha, en, ha en korrekt Verklighetsuppfattning va Och det är ju därför man anstränger sig så mycket också För att vi inte ska ha det Så att vi inte ska handla rationellt i vårt eget intresse Utan vi ska handla i andras intresse Så mycket som möjligt så. Ja, jag håller, jag håller med Jag håller med Yes Men ja, vad säger du Martin Det var jätte. Mm. Kul att ha det här och det är verkligen som sagt, jag, jag, jag håller verkligen med om det, att det här med, med juridiken och lära sig att förstå det. Och, och det är eh, någonting som man borde kunna mer om. Helt enkelt. Jag bara ta på ner så här snabbt. Mm. Du blir du stoppad i en poliskontroll. Mm. Och så behöver han fråga, jag får se ditt kökort och registreringsbevis eller vad det än är. ja okej, okej, okej. Jag väntar lite då. Men istället så vänder du på direkt. för jag fråga under vilken auktoritet stoppar du mig? Vad är jag misstänkt för? Okej mm. okej okay, okay. men nu har jag inte... Nu befinner jag mig i... Jag har inte engagerat trafik. Men om du inte klarar av det kan du kalla hit ytterbefäl. Alltså redan för här, Du tar över diskussioner på ett helt annat sätt. Mm. Är du med? För du vet liksom... Men det. Ja Ja, precis det, det har man ju sett man gör i, i USA. Och det, det verkar ju fungera väldigt bra. Ja, precis. Men som sagt, jag bryr mig inte så mycket om vägtrafiken. i, väg, alltså i trafiken, där polisen, jag, jag, låt han göra sitt jobb. Ja. Jag vet ju vad som kommer att kommer göra en födersäkning. Sen ja. kommer de skicka det till åklagaren. Ja. Sen kommer han väcka ett allmänt åtal. Och så kommer jag invändning invända. Det är bättre att ta det i den änden i, i så fall. Ja. Ja. Ja. ja, istället för att stå och stångas med dem. Ja. Det rekommenderar jag inte. Men... Nej, nej men, precis. men sen är det ju också så I alla fall det är min egen uppfattning Jag, jag tror jag, det, jag får ju uppfattningen om Och jag har fått uppfattningen också När jag varit i USA några gånger Att polisen där den är ju helt Förjävlig alltså De trakasserar ju verkligen människor Det gör de ju inte riktigt på samma sätt I alla fall inte vad det gäller trafiken då Men där så ligger de liksom liksom Med nät i diket Och, och radar jag vet du hur mycket pengar det ligger ja, i. Ja, det är ju en sån liv? jävla kommers för dem i, i ja. USA. Liksom. Ja. Ja. Men som sagt, vi kollar upp ett parkeringsbolag och det är 6-700 miljoner i årsomsättning. Håller ja. på parkeringar. Ja. Ska betala 7-800 kronor för att sätta din bil på någonstans. 7-800 kronor ja. per man. Ja. Och så har du en dag då du vet de har så här städer på en sida storga ungefär 4-5 bilar så har de det 2-3 gånger i månaden. Yeah. Men det blir hur mycket pengar som helst de bara samlar in. Mm. Nej, det har man åkt ut på några gånger på jävla ställa. <laughs> ja. <Yeah. laughs> eller daltonparkering eller vad det nu är i Ja, just det. Ja, precis. Ja. Mm. Ja, vi, okay. vi knut ihop de påsäckarna då Ja. Så... Yeah. Absolut. Ja. Det gör Vi är över att du vill ha med Thomas. Ja, tack, tack så mycket. Er, mycket. för att jag fick delta. Mm. Och eh, juridisk Ju jitsu på Youtube och på Telegram. Yep. Det Vi kollar vi in. Ja. Mm. Toppen. Okej. Okay. Tack för att, ni tack har för att du har lyssnat. Ja. Tack, tack så mycket. Tack lyssnarna för att ni har lyssnat och på återhörande Last April around text time along with my 1044 sent the IRS a message to tell them they was wrong And I told them I was sick and tired of playing their cheating game And as for all my honest hard-earned wages, to them they never had no claim Because I never worked in Puerto Rico, nor lived in Washington, D.C. I wasn't under their jurisdiction, and there was nothing they could do to me Since I've never ever been an employee of the federal government I ain't liable for, no subject to, no, I've never owed you one red cent But let me tell you, it's dangerous to be right when the government is wrong They'll trample down your rights as they break inside your home They'll terrorize your sweet bride as they put the harling on This is dangerous to be right when the government is wrong. Now it didn't take them very long before they garnished all my hard-earned pay. Then they repossessed my pickup truck and had it towed away. And then they up and seized my bank accounts as they auctioned off my family farm. And to keep me from proving my innocence, well, they shackled me in iron.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 Because the legal definition of taxpayer is exclusively derived So all you agents of the evil IRS are in reality a bunch of thieves Who are working for the foreign bankers to bring America to her knees So listen up you international banksters and all you traitorous congressmen And all you low-down, lying, thieving, cheating lawyers better leave the country while you can It's when the people find out the truth about how the income tax is based on fraud They're gonna rise up all across this nation They're gonna rout you vipers out by God To use the famous words of Andy Jackson We're gonna rout you vipers out by God And then it's gonna be dangerous Cause we're right and the government is wrong We'll trample down their rights As we break inside their homes We'll terrorize the sweet prize as we put the hard lean on. Yes, we're dangerous, cause we're right, and the government is wrong. Yes, we're dangerous, cause we're right, and the government is wrong. With explicit reservation of all rights without prejudice per UCC 1-207.